Every picture Every picture has its shadows and it has some source of light blind Blindness and Did anyone yeah. see you there? Did, did anyone see your license? I, go? Go? I don't know! I don't know. The other boys? Do you think they'll go to the police? It doesn't matter, it doesn't matter, it doesn't matter it doesn't Why should you matter. be the only one at all? Well, far be it for me to tell you what oh, to why do Why are you going to preach? Do we have to listen to a sermon now? Well, I'm only trying to tell him what you mean You, you can't be idealistic all your except life, Jim Nobody, nobody thanks you for sticking your neck yourself. Wait a minute! Accept yourself. Compelled by prescribed standards Or our own ideals we fight for wrong Úgy gondoltam, ma reggel kicsit megzenélem a 7 és 8 között. Tehát 06 és 0636771161. Ez jó is. 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Ma 2017. október 12-e csütörtök van, 9 perccel múlott reggel, 7 óra, ez a keyfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a ha hallgatók és fiala János rádióműsorok. A rádióműsor. Jelentés az Árbockosáról. 8 óra után Györgyevics Benedek fél. 9-től Winter Zsolt 9-től. Ugi Attila rendel, fél 10, kor vége van a műsornak, holnap fél 8-tól, Nracsus Tibor rendel, 8-tól, karácsony gergely, fél 9-től. Bácska János. Fél 10 Gulyás gergely. Holnap megmondom, hogy hétfőn lesz, -e élő lebonyolításuk egy fel, Jöncsi vagy sem. Még nem döntött el. Derült ég alatt 11 fok. 11 fok és csütörtök. 10 perccel múlott reggel 7 óra. Egy műsor, mely 14 éve aliaknak nem ajánlja magát és felette is igen korlátozott mértékben. Önöki a terep 061 489 0999, és 0630 677 1161 Messire, dites-moi, est-il là pour la vie? Oh, oh, oh, oh. alors j'étais-moi en prison avec nous. Jamais, jamais, plus jamais Car moi j'ai volé, je l'avoue et sans peur Oui mais si j'ai volé sans cœur. Du droit. Oh, mon amour, je viens vers toi, tout au fond des prisons roi. has some source of light Blindness Blindness and sight The perils of benefactors The blessings of parasites Blindness Blindness fitten by all things devil, devil. of Longs governing blindness, blindness and silence sometimes in reservation life. Tail miners in their lantern rays It's like night, night and day Hostage smiles on presidents Freedom scribbled in the subways It's like night Written by all things God, God of cruelty Drown to all things God, God of delight Mythical God Of the ever present love Coverning We're yeah. by all things men of cruelty, cruelty. drawn to all things men of delight. delight keeper of the law 9 099. És null 999 és 0636771161 Gotta make your own rules, child Gotta break your own chains dreams that possess you can blossom and bless you or run you insane the moment is yours child Just don't matter. Tomorrow won't mind. I don't deserve you. I'm only human. as I can. loves you more than you know 17. október 12-e csütörtök van, egy perc lóva lesz reggel fél nyolc, ez a Kejfej Jancsi minden, amit az azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsorok. 0614890999 és 0636771161. I came upon a child of God Walking down the road I asked him, where are you going? And this he told me He said, I'm going down to Yasker's farm, Join a rock and roll band To get back to the land Get my soul free, he said we're stardust, we're golden, and we gotta get ourselves back. the time of year, maybe it's the time of man, I don't know who I am, but life is for learning, I know we're stardust, we're garden mm -hmm. by the time we got to Woodstock we were half a million strong everywhere you looked there was song and hope and celebration In the dream that I saw the bombers riding shotgun in the sky and they were turning into butterflies above our nation We're stardust We're golden Stardust Made a billion Year old Carbon We're golden We just got caught up In some devil's bargain And we gotta Get ourselves back To the garden Ma a 2017. október 12 e csütörtök van. 4 perccel múlva reggel fél 8 óra derült 11-2 fok. tána a duplája lesz napközben. Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. hallgatok és fiatal János Rádió műsorok elérhetőségem 0614890999 és 0636771161. In my hospital bed Tell me, Sister Murphy When I'm coming round again Oh, I don't think I can wait that long Oh, you see I'm not that strong The scream Of the ambulance Is sounding in my ears Tell me Sister Morphe How long have I been lying here What am I doing The doctor had no faith Oh, I can't crawl across the floor Can't you see, sister Murphy, I'm just trying to score. Johnny Mitchell és Marian Fazeful volt itt az elmúlt időben. Volt egy Sting. Jön még egy Sting, és tán lesz még egy petmetenés. 8 percen múlott reggel fél 8, ma 2017. október 12-e csütörtök van. Ez a kéfeje minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és félajánlás műsorra. Szól az zene. 061, 489, 0999 és 0630. 677, 11, Just goes to show Things are not What they seem Please Sister Morphe Turn my nightmare Into dream Oh Can't you see I'm fading That this shot Will be my life Cousin I'm cocaine Lay your cool hands On my head Hey Sister Morphe You'd better Make up my bed For you know And I know can watch the clean white sheets stain red 1, és 0, 30 hat hét If the night turned cold and the stars looked down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's court with no one would you see Kiwi akartam Who watch for me only friend It is the evening of the day Sit and watch the children play 0 3 4, 8, 9, és 0 Zene My riches can't buy everything I want to hear the children sing All I hear is the sound of rain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 and Doing things I used to do részét hallotta meg annak idején a metallika. Gagyá, gyár 0618-9 és 06367 30. Not, I made about you stone stone from Jerusalem, I walked a lonely mile.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 I heard the ancient songs of sadness But every step I thought of you Every footstep only you Every star a grain of sand The leavings of a dried up ocean Tell me how much longer How much longer To see a city in the desert lies The vanity of an ancient king still lies in broken pieces Where the wind rolls and the vultures sing These are the works of man This is the sum of our ambition we'll make a prison of my life If you became another's wife With every prison blown to dust My enemies walk free I'm mad about you I'm mad about you És hát akkor jöjjön ennek a zenei összeállításnak az utolsó dala Ez a Signals. Ez lesz a petmeténi Ha valaki úgy gondolja, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás és nem sokat téved, akkor 061 99 és nulla Durván 10-11 perc múlva lesz reggel 8 óra. Nem Ha meggyógyulna a törőcsik, Mari. Vagy nem gyógyulna meg teljesen, de nem halna meg. De azért kicsit mégis meggyógyulna. 6 perc szünkban lesz reggel 8 óra, ez a 1 fejecsi 061 és 03677161. 06 Köszönöm a nap. Nyolc óra után Györgyev is, Benedek, Wintermantel, Zsolt és Ugi Attila, mai fél tízkor sátorbontás. Holnap fél nyolctól Navracsis, Tibor. Nyolctól. Karácsony, Gergely. Fél kilenctől. Pácska János és fél tíztől Gujás Gergely. A hétfői élőlebonyolítású műsor még bizonytalanságban van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Utoljára ajánlom a mai nap folyamán a 0614890999 és a 0636771161-es számot. Függetle attól, hogy a Wintermontel Zsoltad és Ugi folytatott beszélgetés természetesen interaktív mindazok, akik a 18. kerlettel vagy Újpesttel a avagy és a fővárossal kapcsolatos témában óhajtanak és reménykednek, ők, igen, szabad a gazda, az még 210 másodpercen át, ma 2017. október 12-én csütörtökön. Mutatok neked egy hangfelvételt, neked valószínűleg nem lesz újdonság, a hallgatóknak minden hangfelvétel újdonság, úgyis tekintettel, hogyha az idejüket nem a parlamentben töltik. Előbb túl MSZP-s képviselőt hallják, utána pedig Rétvári Bence, emmi illetékest. Ez nagyjából négy perc, addig mindenkitől türelmet kérek. államtitkár úr közel négy éve már, hogy egy néhány nap alatt elfogadott törvényel a Városligetet 99 évre ingyenes vagyonkezelésbe adták a később létrehozott Városliget ZRT-nek. Nem sokkal ezután kiderült, hogy egy 150 milliárd forintra becsült gigantikus építkezés helyszíne lenne a Városliget, hiszen ide képzelték el az új múzeumi negyedet. Az eddig már sok milliárd forintot felemésztett projektet azonban csak a botrányok és a kudarcok kísérik. A hírek eddig csak a ligetvédőkkel csatákról és a városliget fáinak pusztításairól szóltak. A környéken lakók életét is megkeserítették az eddigi munkákkal. Csak annyi látszik, hogy elveszik az uglóiaktól, a budapestiektől a kikapcsolódásra, pihenésre, sportolásra alkalmas zöld területet. Nyár elején a tájépiszeti pályázat nyertese még arról tájékoztatta látványos tervek bemutatásával a sajtót, hogy idén ősszel megkezdődnek a park építési munkák. Ennek azonban nyomát sem látni. A park rekonstrukció első üteme szerint szeptemberben már el kellett volna kezdeni a kutyásoknak tervezett kutyafuttató és ügyességi pálya, a kerékpártárolók, az új WC-k, a szelektív hulladékgyűjtők építését is többek között. A Városliget melletti oktatási intézmények tanulói a testnevelési óráikat a közeli ligetben tartották, ott tudtak sportolni. Erre a célra a vakok kertje mellett egy sportterületet, sportterület kialakítását ígérték, de ebből sem lett eddig. Pedig több, több mint egy éve 2016. augusztus hónapban kinevezték Persányi Miklóst, a Liget Budapest projekt kert és tájépítészeti feladatainak megvalósítását felügyelő miniszteri biztosnak. Ezekre tekintettel kérdezem tisztelt államtitkár urat. Mikor fognak végre hozzá a városliget megújításához, hogy eredeti funkciójának megfelelően kiemelt közparként szolgálja a fővárosiak, az uglóiak és az ide látogatók pihenését, kikapcsolódását és szórakozását. Várom megtisztelő válaszát. Megadom a szót Rétvárimánc államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, képviselő, tisztelt ház. Azt hiszem a legjobbkor tette fel a kérdését képviselő, hiszen az ősz lesz az az, az időszak, amikor látványosan elkezdődnek a Városlégeti város Park területén a rehabilitációs fejültetési, parkosítási munkálatok. Mint azt ön is tudja tisztelt képviselő az elmúlt időszakban, az önök által és sokak mások által is kért olyan sorozatok tartódtak meg, Liget Park fórum, ahol 118 civil szervezetnek, intézménynek, közösségnek volt lehetőség elmondani a véleményét javaslatát. 558 észrevételt tettek ezek a szervezetek. Ezeknek a 90%-át beépítettük azokba a tervekbe, amelyek alapján a Várostiget meg tud újulni. Az első ütem hamarosan elkezdődik, az ajtósi sor és a Herména sarkán található kerttel, kutyajátszótér kialakításával, sportpályákkal, futókörökkel, a szép múzeum környezetének, az ottani zöldföldetnek a megújításával, és ahogy említettem, ezek már mind-mind olyan fejlesztések lesznek, amelyben az ottani fél ezer észrevételt, civil észrevételt is igyekszünk a lehető legmagasabb fokon beépíteni. Elkezdődött a közműhálózatnak a cseréje, elindult a, elindul a közvilágításnak a bővítése, a felújítása, új élemhelyek jönnek létre, kerékpártárolók létesülnek, új hulladékgyűjtőket helyeznek el, és a faállománynak is elindul egyfajta megújítása őshonos és ellenálló fajok kerülnek telepítésre, 70 új fára számíthatnak azok, akik a ligekbe fognak sétálni a következő időszakban, és ezeknek a fenntartásához nyilván fontos az öntözőrendszer, ez is meg fog valósulni. Nőni fog az öltöletek aránya, erről már többször beszéltünk itt a házban is, 60-65%-ra fog nőni az öltöleteknek az aránya a felújítások, a munkák végén a ligetben. A használaton kívüli és eléggé rossz állapotú Hung épületek petőfi bontása megtörtént. Az Olof Pálmeháznak a műemléki felültás indul. a Pannon Park alapkövét az elmúlt héten lerakták, az állatkerti körútom pedig már mindenki láthatja az új pavilonkertet is. Ezek eredeti, Feslö Frigyes 1860-ban készült Anyagai alapján orientális stílusú pavilonok lettek. Azt hiszem mindenki láthatja, hogy milyen szép minőségű épületek jöttek létre. Köszönöm szépen. Nem mondom, hogy mintha kormánypárti interpelláció lett volna, mert nem az volt. Minden esetre ezt követően semmilyen purpárlék nem alakult ki. És ugye készülve a mai beszélgetésünkre, Gyógyia Viszbenedekkel beszélgettek, Város Liget ZRT. Én azt nem mondom, hogy éppen csillapulni látszanak a kedélyek, mert a kedélyek olyanok, hogy hol csillapulni látszanak, hol meg az ellenkezője, de most éppen egy relatíve csendes időszak van, függetlenül attól, vagy függően attól egyébként, hogy magában a Városligetben is. E, csend van, mert a munkálatok, amelyekre e, mindannyian várnak, vagy várunk, vagy valakik nem vár, mert, mert nem feltétlenül ilyen beavatkozást szeretne, azok az elkövetkezendő időben fognak bekövetkezni. E, túl Csaba ugye zugló országgyűlési képviselője, tehát ő ebből a szempontból egy érintett Rétvári Benedek, vagy Rétvári Bencinek a válaszához, mert gondolom a Városlig Edzéértének volt köze. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is. Összességében azt gondolom, hogy egy fontos diskurzus ez, ami a parlamentben zajlik, hiszen végre a ligetről és végre a ligetnek azokról az attribútumairól van szó, amelyekért itt hosszú évek óta dolgozik a Városliget Zértés, és ami ugye a kormány különböző döntéseiben vagy a Városliget törvényben megfogalmazódik. Szerintem a legfontosabb, és amit érdemes ebből kiemelni, az tényleg az, hogy egy izgalmas ősz elé nézünk. Az a elég hosszú előkészítő munka, amit most már évek óta zajlik a Városliget ZLT égisze alatt, az hamarosan kint a ligetben fizikai valóságban is testet fog ölteni. És most nem sorolnám föl ismét azokat, amik akár a kérdésben, akár a válaszban, a parlamenti diskurzusban elhangzottak, Azonban mégis érdemes talán csak így hívószó szinten megemlíteni, hogy melyek azok a beruházások, amik tényleg most az elkövetkező napokban vagy hetekben elindulnak, elindulhatnak a ligetbe. Ugye múlt héten is beszélgettünk róla, hogy négy darab kiemelt tájépítészeti elem megújításával indul el a liget. Úgy tervezzük most, hogy az október 24-ével kezdődő héten a munkaterületeket át tudjuk adni a közbeszerzési eljárások jelen fázisban úgy látszik, hogy eredményesen zárulnak, nyilván ezt akkor mondhatjuk ki, hogyha sikeres szerződést tudunk kötni az egyes területekre a vállalkozókkal. Itt ebben a érvényes ajánlatok érkeztek, az, hogy ez alapján szerződést tudunk-kötni, -e ez még nyilván technikai kérdés. Ha tudunk, akkor október utolsó hetében ennek a négy területnek, tehát a kutyásoknak fontos és kiemelt terminaut melletti területnek, a vakok kertjének, ugye itt a akadálymentesítési koncepció keretén belül, illetve a sportpályáknak a megújítás fizikailag is elindul. Beszélünk majd róla, szerintem részletesebben, meg múlt héten is érintettük, hogy ez egészen pontosan mit is fog jelenteni, valamint a szépnévészeti múzeum környékének a tájépítési megújítása. Ugye ezzel kapcsolatban van egy ilyen apró megjegyzés, tisztázzuk, az a terület, az mennyiben tartozik egyébként a Liget project -hez? Én azt gondolom, hogy Mindenképpen hozzá tartozik, tehát euh, én nem is választanám ezt jogtechnikailag teljesen külön. Tudni kell, hogy a városliget az egy darab helyrajzi számon van, és a Városliget ZRT ingatlanfejlesztői tevékenysége beleértve a parkfejlesztői tevékenységet, és természetesen az új intézmények létrehozását és intézmények megújítását, azt szigorúan véve az állatkerti körút euh, hősöktere tere. Euh, Dózsa György út ajtósi dűrás sor, Hermina út által határolni Jó, a kérdés úgy fogalmazható meg, hogy a Városliget építési szabályzata az szó -e, vonatkozik -e erre a része is, e vagy sor? a Városliget építési szabályzata vonatkozik erre a területre, de én ennél talán még egy lépéssel tovább mennék, tehát itt a városlakók és a, ö, ennek a térségnek a használói oldaláról közelíteném meg. Én azt gondolom, hogy a Bethesda Kórház megújítása, az állatkertben a pannonpark építése, de akár a Szabolcs utcai barnemezős területeknek a komplet, és nem csak a Múzeumi Raktározási Központ általi rekonstrukciója, hanem akár a kef az új beszerzési bázisa, ez mind-mind arról szól, hogy ez az elhanyagolt, az elmúlt évtizedekben kevesebb állami vagy önkormányzati forrással bíró környék, ez megújul. Nem csak a test a belső része, hanem ez a, e, gyűrűszerűen egyre kijebb megyünk a városba, egyre több megújítással találkozhatunk. Én azt gondolom, hogy ez a liget használók szempontjából pontosan ugyanolyan fontos kérdés, hogy hogyan közelítik meg a ligetet hogy hogyan lehet használni a hősök terét, hogy mit fog jelenteni a Kóskáról sétánynak a lezárása. Jelente ez dugókat az M3-as bevezetőjén, vagy nem jelent dugókat. Ez a liget használók és a tágabb értelembe vett térséget, igénybevevők szempontjából tulajdonképpen mindegy, hogy a városliget építési szabályzata, vagy a helyrajzi számok mire korlátozzák a tevékenységet. Tehát abszolút úgy értékelem, hogy a Szépművészeti múzeum teljes megújítása is a liget program része, egyébként költségvetésileg is így néz ki, vagy a cirkusz megújítása vagy a Pannon Park megújítása, ezek mind-mind integráns. A cirkusz, éte. amiről még változatlan nincs döntés? A cirkuszról még egyelőre nincs további döntés. Nyilván az a helyzet, hogy addig a lehető legmagasabb színvonalon a jelenlegi helyszínén működik. Nyilván itt a művészeti program megújításáról és az épület megújításáról is szó van, hogy ez a téridő melyik pontján és hol fog összeérni, ez még nyilván kérdés, de egyelőre azt tudom mondani, hogy érdemes ellátogatni, azokra az előadásokra. Most egyébként egy izgalmas előadássorozat zajlik. A cirkuszban rendhagyó órákat tartanak, ahol különböző a Ludasmatyi, vagy például a Róma és Júlia cirkusz változata került porondra, ami után iskolások különböző tematikákban rendhagyó órákon ismerkedhetnek úgy a cirkusszal, mindennek az irodalomtörténeti jelentőségével. Ez egy Ugyanúgy része a ligetnek és a klasszikus liget használatnak, az előadó művészet, a kiállítások, a park használat, az épített és a természeti környezetnek az összhangjába, ez meglátásom szerint ugyanúgy beletartozik. Azt kérdezem tőled, szögletes zárójelben, hogy az a faültetés, vagy faültetési kísérlet, amely a Petőfi csarnok bontási területén történt, az micsoda, illetőleg a múlt héten arról volt szó, hogy záros határidőn belül, Megvalósítható az a felszín rendezés, ami megnyugtatóan hatna mindazokra, akik azbeszt veszélytől tartanak? függetlenül attól, hogy ez egyébként egy tényleges azbeszt veszély, vagy sem. Nyilvánvaló, hogy azok számára, akik ezt ténylegesként fogják fel, azokketnél még gyorsabban szeretnék, ha ez bekövetkezne. Mi ez a faültetés, és mikor a várható ennek a megoldás ennek az utóbbinak? Um, bár ennek a műsornak a keretén belül is többször beszéltünk uh, a Petőfi csarnok területéről, illetve a projekttel szembeni érzésekről, ellenérzésekről és tiltakozásokról is, uh, és én többször elmondtam, hogy, hogy azt gondolom, hogy egy széles közönségnek kell fejlesztenünk, egy széles közönség számára kell élményt adnunk, és nem biztos, hogy ez a legfontosabb feladat, hogy ezekre reflektáljunk, én azért... Mégis izgalmasan e, nézek erre a falmültetési ügyre, hogy a magukat ligetvédőknek titulálók e, az egyik héten még azbest veszélyen riogatva csak állarcba lépnek be egy területre, majd a következő héten a magukat ligetvédőknek hívók ezen a területen vidáman pózolnak általuk ültetett facsemetékkel, úgy felmerül bennem a kérdés, hogy akkor most ők maguk mit gondolnak a terület valódi veszélyeiről, um, hogyan is látják ezt a kérdést. Ettől függetlenül természetesen, amit fontos tudni, ugye azért uh, ez egy közpark, itt világos jogszabályok vonatkoznak arra, hogy milyen beruházási munkákat kik jogosultak elvégezni. Azt gondolom, hogy uh, azt azért józan paraszti is lehet érteni és érezni, még hogyha egy szimbolikus ügye is próbálják tenni, hogy az hogy ennek a kertnek felelős gazdájának kell lennie. Ez ebben a másodpercben a Városliget ZRT, aki ezt a feladatot a budapesti közparkok tekintetében legnagyobb praxissal bíró főkert ZRT számlára adja át. Az ő feladatuk az, hogy a fapótlásokat pótlásokat, fa kellő szakszerűséggel... És a felszín. folyamatosan végezze. Tehát... <kül> Én azt gondolom, hogy nem feladata az állampolgároknak, hogy, hogy fákat ültessenek, főleg egy építési területre, a Petőfi csarnok területére. A felszín rendezése kapcsán a Pest Kormányhivatal engedélye az most a napokban került kiadásra, Úgyhogy jövő hét első napjaiban megkezdődik az a munkálat, amiről a múlt héten is beszéltünk, hogy, a hét, hogy ennek a hétnek a végén vagy a jövő hét elején, ezt jelenthetem, a jövő hét elején elindul, és a bontási munkálatok folytatódnak, pontosabban befejeződnek, és ennek a része lesz a felszínen található eternit csöveknek. A jogszabály szerinti elszállítása, illetve a feltárása annak, hogy hol találhatóak még közművek a föld alatt, és ezeknek a közműveknek is természetesen a mentesítése. Tehát az a program, amit a Városliget Zrt. meghirdetett itt a területén és egyébként az egész ligetben, hogy egy teljes megújítás megy végbe, ez folytatódni fog. Kérdezem, hogy kutyás élménypark vagy ponon park válaszol? Azt gondolom, hogy mind a kettőről fontos... Van, de melyikről előbb? Fontos szót ejteni. Talán a kutyás élménypark, ami most szintén itt a héten... Kérdések merültek fel ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos tudni, hogy a kutyás szervezetekkel, ahogy itt egyébként a bejátszásban is elhangzott, ugye több mint száz civil szervezettel zajlott egyeztetés, a kutyás szervezetek ebben egyébként élen jártak, ezt köszönjük is nekik, hogy aktívan részt vettek a tájépítészeti koncepció kialakításában. Igen, ilyen találkozó én is ott voltam, nem amikor a szünket találkozó volt, hanem amikor volt ilyen fórum, de még mielőtt elvesznénk a részletekben egy kérdésem volna, hogy valójában mindazok, akik kutyatartók, azok, ha szabályosan szeretnének eljárni, akkor ezen a területen legeltethetik-e a kutyájukat, vagy elvileg és gyakorlatilag az egész liget a kutyások rendelkezésére áll, csak más módon, mint a kutyaparkban? Az egész liget a rendelkezésükre áll, és ezt szeretném duplán, és ha lehet, piros vonallal aláhúzni a jövőben is. Természetesen az a helyzet, hogy szabályozott keretek között. Ugye Az a helyzet, hogy a Ezeken az egyeztetéseken, a tájépítészeten és a tájépítészeti egyeztetéseken is fórumokon világosan kiderült, hogy számos olyan kör van, aki a ligetet előszeretettel használja. Nekünk ez egy óriási feladat és felelősség, hogy ezeknek a liget használó köröknek legyen szó gyerekesekről, kutyásokról, kerékpárosokról, a békés egymás mellett élését megteremtsük, és azt a szabályrendszer, ami mindenki számára egy élhetőbb ligetet teremt egyértelműen be tudjuk vezetni. Ugye a Ligetben most is a teljes területen ö, lehet kutyával tartózkodni. Fontos megjegyezni, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján ezt ma csak és kizárólag pórázon lehetne tenni. Hogy a gyakorlat egyébként ettől eltér, ez egy másik kérdés, de azért fontos tudni, hogy a jogszabály ma azt írja elő, hogy a parkban ö, a kutyákat pórázon kellene sétálhatni, mint nyitott közterületen. Mi Igyekszünk... Tehát ha jól értem, és némileg rövidítem itt a mondatot, elnézést, a különbség az, hogy a kutyafutatók területé, vagy a kutyaparkban ott talán, de ezt majd megerősíted, lehetnek nyakörv nélkül, míg a többi területen csak nyakörvel, mármint amikor elkészül a park akkor? Nem, mert természetesen azért itt a ligetnek a tradícióit igyekszünk tiszteletben tartani, ezért a tájépítéssel való hosszas konzultáció után kialakítunk úgynevezett vegyeszónákat is, amelyek nem kutyajelményparkok, és amelyek <gül> okay, tovább... Oké, még is... mielőtt vízumot váltan az ember honnan fogja tudni, hogy ez egy vegyes zóna? Teljesen egyértelműen az a signage rendszer, az a irányító rendszer, már tervezés alatt van, ami pontosan kijelöli a parknak a különböző zónáit, ez azért nem egy ördöglakat, természetesen látni lehet majd, hogy melyek azok a területek, ahol azt kérjük a kutyatartóktól nagy tisztelettel, mondjuk a gyermekjátszótér környékén, hogy ha oda kutyával érkeznek, akkor ezt lehetőség szerint órázzal együtt tegyék, és melyek azok a parkban található nagy, nyílt területek, ahol továbbra is a szabad kutyázásnak a lehetősége megvan. És mellett több zárt kutya élménypark is épül, és ez tényleg érdemes élményparként fölfogni, és azt gondolom, hogy más motivációja van annak, aki azt az üzenetet... Jó, azt szeretném... már láttam, hogy az Ikea-ban is megjelentek a kutya és talán a mocskabútorok, ez úgy lesz kialakítva, hogyha én kutya lennék, akkor ezt élvezném, vagy ez olyan, hogy az ember kitalálja, hogy a kutyának mi lesz jó, aztán a kutyának vagy jó lesz, vagy sem? Én azt gondolom, hogy tavasszal eljön ebben az igazság pillanata. Nyilván abban az esetben, hogyha ez egy valós hozzáadott érték a kutyatartók számára, akkor önként szeretnék ezt a területet minél többet használni, hogyha nem tud valós hozzáadott, nem tudna valós hozzáadott értéket jelenteni, akkor inkább a szabad kutyás területekre mennek a kutyások. Én bízom abban, hogy azok a szakemberek, akik ezen eh, Magyarországon egyébként nem jellemző módon, elég hosszasan dolgoztak, az összes szervezettel egyeztettek és nemzetközi példákat implementáltak, például csak egyet kiemeljek ezek közül, kutyamosót telepítenek erre a területre, illetve megvannak azok az üzemeltetési modellek hogy ez egy hét, egy hónap és egy év után se egy, uh, egy silány tájépítészeti elemektől mentes, lepatobzott festékkel rendelkező terület, egy olyan valóban vonzó terület minden kutyás számára aki szeretné valamilyen többlet jutalmazni a kutyát. Itt pontosan ugyanarról van szó, mint hogyha valaki gyerekkel megy a parkba, nem kötelező a játszótérre menni. Hogyha a játszótér elemei azok adott helyzetbe többlet élményt hordoznak magukba, akkor érdemes oda elmenni. Hogyha pedig valami oknál fogva inkább szaladgálni szeretne az ember, vagy a liget egyéb részeit szeretnék használni, akkor természetesen erre a lehetőség a jövőben De és megvan. De egy beszélgetésünket folytassuk a Pannon Park -al, ahol erre került sor. Amit az állatkertben történt az alapkületétel, amely a Pannon Park alapköve valójában. Ez egy fontos, ez egy fontos lépés a, a, a liget és a liget környezetének a megújítása szempontjából. Én azt gondolom, hogy ez akár egy önálló műsort is megér érdemes talán erről az állatkert főigazgatójával is beszélni, beszélgetni erről a kérdésről, hiszen hosszú évtizedes tapasztalata van abban a programozásban, ami megalapozta azt, hogy hosszú évtizedek után először az állatkertben maga nem csak egy a park az, megújt, az egész panompark, az mikorra készül el? Annak mi a elvi, vagy gyakorlati határidej? Én úgy tudom, hogy 2000 20-21-re attól függ, hogy az épület vagy magának az intézménynek az átadása már meg tud valósulni. A kivitelezési munkák jelenleg is zajlanak. Ugye itt a Volt Vidámparki területen épül egy kifejezetten nagy kifejezetten izgalmas, Európában is egyedülálló álló intézmény, ami az állatkerti élményt teljesen új szintre emel. Hogy látom, jövő tavasszal az ugye 18, akkor nyílna meg, ahol nem volt vár, és az a 700 férőhelyes parkul, amiről szintén szó volt ekkor, az mikor valósul meg? A, ugye ez a Hermina garázs néven ismert, parkolófejlesztés, ami a liget környékén a parkolási helyzet megoldásában... Magyarul van, az nem 18 tavasz? Az nem tud 18 tavaszán megnyílni, előreláthatóan 2019 év vége 2020, amire ez a Hermina garázs el tud készülni. Ahol nem volt vár... Én úgy tudom, hogy a, hol nem volt várnak hát, az ütemezése, az pontosan az, amit az előtte is említettél. Tehát az korábban meg lesz már. Így van, így van, így van. Um, a vakok kertjéről volt még részletesebben szó, amelyben uh, ugye követve részint a TIK kommunikációtokat, részint pedig követve a ligetvédőknek a kommunikációját, ugye reggel a révén a politikusok kommunikációját is lehetett követni. Van benne valami olyan tiszteletteljes távolságtartás, ami egyébként nem jellemezte az ő kommunikációkat, ami egyébként arra ad reményt, hogy amennyiben én azt értem, hogy a jogatta körülmények között nem mindenki ismeri el a másik felet. de a politikában, a diplomáciában is van olyan, hogy miközben nem ismeri el az állam a másik államot, avval együtt valamiféle együttműködés kialakul közöttük, és akkor azt gondolom, hogy kellően óvatosan fogalmaztam. Én azt gondolom, hogy a, a Városliget megújítása az minden ellenkező híreszteléssel szemben egy összbudapesti Uh, az derül ki az elmúlt uh, évek beszélgetéseiből, színfalak előtti és színfalak mögötti beszélgetéseiből, hogy az az igény, hogy a uh, város legrégebbi közparkja és azok az intézmények, amelyek itt találhatóak, megújuljanak, illetve az újak létrejöjjenek, ez tulajdonképpen egy széles uh, politikai és társadalmi támogatottsággal bír. A megvalósítás módjáról, az egyes négyzetméterekről, az építészeti minőségekről, vagy az ütemezésről természetes, hogy viták zajlanak. Én a magam részéről kifejezetten örülök, hogyha ezek a viták, amik egyébként, ha emlékszünk rá, körülbelül két-három évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémián szervezett szimpóziumokból indultak, egy hosszú kitérő után, ami adott helyzetben <hah> szerintem mind a projekttel szemben pró- vagy kontra érvelők számára kellemetlen, mélységekbe keverettek, most ismét a parlamentáris keretek közé kerülnek vissza, és egy értelmes diskurzus zajlik arról, ahol természetes, hogy azok, akik szeretnék gyorsabb tempóban látni, vagy más típusú egyeztetéseket követően elindulónak látni, azok kérdeznek, és azok, akik pedig ezen dolgoznak, azok a legjobb szakmai tudásuk szerint erre válaszolnak. Köszönöm szépen! Azt kérdezem, hogy a jövő héten csütörtökön, aztán majd természetesen, ha az időjárás megváltozik, és alapvetően nem lehet ott már létezni, már, mint munkaügyileg a park létrehozását illetően, akkor majd ritkíthatjuk ezeket a beszélgetéseket, de hogy a jövő héten akkor. Csütörtök 805 05, elvileg és gyakorlatlan megfelel. Hogyha ez az időpont jövő héten lehet péntek, vagy pedig a jövő utáni hét, az könnyebbséget jelent. Mert Akkor azt kérdezem, nem hogy leszek csütörtökön? És szerdán? Pénteken, a péntek az, az, az, az iszonyatosan zsúfolt, pénteken 7.05 lehetne, vagy lehetne 9.05. Szerintem egyeztessük ezt az időpontot uh, egy picit később, hogyha megengedett. Jó, rendben. Természetesen állok rendelkezésre. Jó, rendben van, akkor küldök neked majd egy sms és akkor válasz ki a megfelelő időpontot. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önök Györgyevics Benedeket hallották, Városliget ZRT. az Újpesti Önkormányzat támogatja. A dossziékat kicserélem magam előtt. Rendelek. Um, azt kérdezem öntől, hogy vegyünk előbb egy országos problémát, hogy a storknak kedden kitelik az ideje? Hát én nem tudom, nem vagyok elnökségítő most így. Szerintem nem ugyan. kellene. Tehát egy ilyen helyzetben, ugye azért Magyarországon vagyunk, és emlékszünk még a, az EB lázra, és akkor eufória volt, most pedig ugye ezt a hihetetlen kudarc sorozatot látta, rögtön mindenki arra gondol, hogy távoznia kell egy vezetőnek. Én nem vagyok sem futballszakember, sem, még egyszer mondom, de Az eufideszén, amit ír, azért ez mégiscsak más. Az az én személyes véleményem. Így, így, tehát, az az én személyes véleményem, és ez annak is szól, hogy szerintem nem az MLS elnökségének kéne dönteni róla, hanem nekik kéne felajánlani a lemondását, De ez még egyszer mondom az én. De én teljes mértékben egyetértek önnel. Engem alapvetően az foglalkoztat ebben az egészben, hogy az Európa-bajnokságon való jó szereplés vajon minek a következménye, mert véletlenek nincsenek, és ami ott átmenetileg összejött, bár kétségtelen kellett hozzá, hogy ez a norvégiai pótcselejtezős siker, mert egyébként anélkül ugye nem nagyon lehetett volna a sikerről beszélni, az, az, az valatát, hogy, hogy az vajon egy véletlen volt-e, vagy sem, ugye az egész egyetlen egy okból fontos, és egyetlen egy okból foglalkoztat engem hogy maga a struktúra az rendben van-e vagy sem, mert ha a struktúra rendben van, akkor sok minden szubjektív ellenbe folyásolhatja az eredményeket, mert olyan van. Valami nekem az sugja, hogy a struktúra nincs rendben, és az ott egy sok szempontból véletlenek összjátékából adódó eredményesség volt, de ez természetesen egy kanditátusi értekezésben nem tudnám megvédeni. Csak valami ez a Uh, és ezzel kapcsolatban meg azt gondolom, hogy ha netán véletlenül így lenne, és az elmúlt idők szereplése és annak a hangulata, ami egyébként másodlagos, de a szereplés uh, a mérvadó, akkor ebben a struktúrában valami alapvetően nem stimeltet. Ilyen támogatási rendszer mellett, ilyen uh, finanszírozás mellett, annak az összes pozitívum és negatívum mellett, ilyen stadionprogram mellett. Én a magam részéről ezt egy olyan országban, amelynek egy kifejezetten sportbarát kormánya van, én ezt nem tűrném. És nagyon mélyen elgondolkodnék az MLS elnökének a hely. de az én sikere messze túlmutat ezen, hiszen ha csak a politika által kedvelt személyként értem volna el a sikereket, akkor nem tartanék itt. Hogyan tud a gazdaság területén sikeres lenni, ezen a területen pedig szinte abszolút sikertel, és ami még rosszabb, nem komolyan vehető. Tehát se a Stork, se, az, se a Csányi Sándor nem komolyan vehető. Tehát ahogy ön időnként megbotlik, időnként okosan beszél, időnként visszahúzódik, az MLS vezetésében, majdnem a mindenkori vezetésében van valami olyan eltökéltség, mint a vaklóban. Már már szívesen nézést. Én a két dolgot ketté választanám. Tehát... nem egy vakló. Tehát... Igen, én a két dolgot annyiban ketté választanám, hogy ha és amennyiben feltételezzük, és akkor most erről ne vitatkozzunk, mert erről is magánvéleményem lehet, de, de szakmai hozzáértésem egészen biztos, hogy nincsen. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk öt évvel ezelőtt induljunk ebből, elindult az utánpótlás képzésben valami, és egy olyan átalakulás, és egy olyan rendszer, és a TAU program keretében egy olyan támogatási rendszer, eh, amiről azt mondjuk, hogy ez egy jó, és a jövőbe mutat, akkor is, az öt évvel indult programban, mondjuk kezdtük el az U6-ban vagy U7-ben, azokból majd tíz, még mostanhoz képest is nyolc-tíz év múlva lesznek olyan játékosok, akik adott esetben a hazai szinten klubcsapatokban, nemzetközi szinten klubcsapatokban, majd adott esetben a válogatottban lehetnek. Tehát azt mondani, hogy és, és ebből a én nem kötném nem, attól még nem lesz jó egy utánpótlás képzés, és a jelenlegi válogatott játékos nem fog mentálisan képzettebb vagy erősebb lenni annál, hogy vannak stadionok. A stadionok más miatt a stadionok a nézők kiszolgálása miatt, az ők ö, komfortjuk miatt épülnek, vagy épültek, az utánpótlás képzéstől meg nem lehet két-három év alatt ö, eredményeket várni. Tehát a mostani válogatottnak megnézzük az átlag életkorát, ők még jócskán két vagy három kormányjal előbbi időben, kezd, heg, kezdtek el egyáltalán futballozni. Tehát Két, a szördősügyűlőnek volt egy nagyon jó véleménycikkerül, talán akkor még a For, -for túnál nál volt, és nem a, a nemzeti sportnál, hogy, hogy egyébként ez hogyan és milyen évtizedeken keresztül hogyan hullámzik, hogyan tud uh, lejtőpályára kerülni, vagy hogyan lehet onnan adott esetben fölkapaszkodni. Tehát az, hogy most egy ilyen tau program van, nem tudom, 11-ben vagy 12-ben, talán mert nem emlékszem, de 5-6 éve megy mondjuk ez a program. 5 év alatt nem lehet egy utánpótlás képzést megreformálni, hogy abból most arra érett, felnőtt jó képességi játékosok legyenek. Ezt értem, én azt tudom önnek mondani, hogy én egy laikusként azt látom, azt nem mondom, hogy ami nem megy, azt nem kell csinálni. De azt látom, hogy itt van valami, amiben van akarat, és ugyanakkor nincs eredmény. És ugyanakkor nem egy eredménytelenségnek megfelelő kommunikáció van, hanem valami egészen borzasztó, de ez a kormányzat részéről is így van, a klubcsapatok részéről is így van, a klubcsapatokat fenntartók részéről is, ha csak belegondol abba, hogy a Diós György tulajdonosa milyen talányos beszédben beszélt arról, hogy egy csapatnak a fenntartása Magyarországon az mivel, mi mindennel jár együtt, a nézőszámnak az alakulásával, és a klubcsapatoknak és a válogatottnak a sikertelensége Wintermantel úr, ez egyértelmű, ez, ez magáért beszél. Ha ön ilyen eredményes lenne Újpesten, most nem beszélnék önnel. És nem akarok ebben aztán hosszan önnel elveszni, csak azt mondom, hogy van valami, amit a politikai akarat valamilyen módon tart, elképzelni nem tudom, hogy miért nem tud eredményt elérni, de én a politikai akaratot kifejtők nevében vagy helyében elgondolkodnék azon, hogy a gerejt mély három méterre dobják egy olyan pályán, amit milliárdokért építettek. Szóval ez... ez... Én nem, abszolút nem kritikaként fogalmaznám meg, és, a, és egy teljesen laikus vélemény, mondjuk azt, hogy egy átlagosnál kellőben érdeklődő, de laikus vélemény, mert ugye itt elhangzott, hogy a jelenlegi emeleszernök úr üzleti üzletéletben milyen sikeres itt meg miért nem. Én azt gondolom, hogy egy alapvető nagy különbség van hogy az MLS bármennyire is törvényben nevesített cakági, sportszervezet, stb. stb. Mégis ilyen, hogy mondjam, talán alulról építkező, talán demokratikus rendszer, egy vállalatot vezetni, amikor a végső döntési szól. Vég. Nincs ön, hogy talán demokratikus, és amikor kizálták a csapatokat, akkor bebutatta, hogy nem talán demokratikus. Értem azt, amit ön... Tehát én nem a mundérvecsületét akarom védeni, senkit nem akarok bántani, se alaptalul Azt tudom mondani, hogy én ne, tehát nem kell befinteni, nem kell beszántani és behinteni, de... Hát... Ö, ne, amit én mondani akartam ezzel, az az, hogy szerintem az MLS élére került jelenlegi elnök, és a korábbi elnökök sem tudják azt a bekövesedett Megmeszesedett uh, rendszert, amit emelesznek hívva. Oké, okay, akkor menjenek a csodába. Meg... Igen, csak hogy mégis választás van, mégis ugye egy nemzetközi szervezetnek a tagjai. Tehát én is azt mondanám, be kéne szántani az egészet, egy teljesen nulláról fölépíteni egy másikat, csak akkor ugye az azzal járna, hogy nem lehetnénk az uefa meg a FIFA-nak a, a, a, a, a lelkesedés lenne az egészben. Én a Csányi Sándorra ránézek, sok mindent látok benned, hogy Azt Nem, ha Sipos Jenőre ránézek, akkor nem látom. Orbán Viktorra látom, hogy lelkesedik, mert, mert szereti a focit, de hát az ember akkor már a minari edére gondol, meg a Mándi és a Blasz 3-ra, vagy a nem tudom, a 4-re, és de ahhoz meg nem kell ez az egész. Szóval egy, ennyi pénzből ezt elérni, ez szerintem világszégyene. Hihetetlen és az, hogy ott legyen annyi szurkoló, elénekei, van de a szurkolóknak komolyabb kultúrája van, mint amilyen kultúrája a labdarúgásnak, és a Zsuzsák Balázs vásárolja a skyboxot, meg amit akar a Fradi pályán, de Érti? Nem megy, nem kell erőltetni, nem, nem, nem tudok megoldások azt látom, hogy ez az egész kényszenvedés, és amikor Csányi Sándort meghallom, vagy meghallom a storkot beszélni, aki lassan már úgy beszél, mintha valami MSMP első titkár lenne, Csányi Sándor is nagyjából úgy beszél, de legalább itt szocializálódott, akkor halára röhögöm magam, hátat fordítok a televíziónak, és a téglát azért nem dobok bele, mert egy drága készülék. Hát onnantól kezdve nevetséges a dolog, hogy a belgiumi mérkőzés, a belgák elleni mérkőzés előtt vagy mi az, nem belgák, a svájciak, svájciak előtt azt mondja, hogy bárkivel föl tudjuk venni a versenyt. Erős a keretünk, utána meg azt mondja, hogy ne, az ne saját, máj, vannak csapatok a csapatokok... A szegély hajdúbét látom a megfelelési kényszerével, hogy mégsem mondjon olyat, ami alapján holnap nem hívják az mtv ába No, csak eszembe jutott a bejegyzése alapján. Az előkészítő burkolatjavítási javítási is éles váltás van, amiket az Árpád úton a felújítás alatt metrópótlás miatt csinálnak, az valójában azt a célszolgálja, hogy majd ez, az, ez a milliónyi autóbusz hogy fogja megenni az utakat? Igen, igen, igen. Tehát az Árpád út azt tudjuk hogy az egyik Budapest egyik legrosszabb állapotában levő útja, és azért nem nyúltak hozzá, mert ugye a már hármas metró építése miatt, illetve alatt, ugye nagyon durva ö, terhelésnek lesz kitéve, nagyon sok helyen fel kell bontani el, áru, vagy nem áru, anyagot leengedni. nekem az Árpád út kapcsán, hogy arra vajon ön egy szakember van fölmérés, hogy miközben felújítják a metrót, hogy hogy lehet azt úgy észszerűen és jól megcsinálni, vagy megúszhatatlan, hogy utána a felszint kell rendbehozni, mert ez a mérvű terhelés tönkre fogja tenni az utakat, és ha igen, akkor erre van-e számítás, vagy nincs így, és akkor tévedek, csak hát az, amiről most beszélünk, az az ellenkezőjéről szól. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, tehát a... a, a... Ha egy út jól meg van építve, és az jó állapotban van, akkor e, ilyen mérvi forgalom sem teszik tönkre, az a baj, hogy az Árpád út nagyon rossz állapotban van. És azért kell most helyenként már toldozni, fordozni, eh, annak ellenére, hogy reményeink szerint a metró felújítása után sor kerül az Árpád útnak a teljes konstrukciójára, Azért kell, mert hogy jelen pillanatban olyan rossz helyenként a pálya, hogy ha azokra a 45 másodperces követési idővel rámenő buszok, akkor lesz, még, még nagyobb kártyuk lesznek, stb. Tehát most olyan kis toldozás oldozásokat csinálnak, ami a, ezt a hihetetlen mértékű buszforgalmat le tudja vezetni. Nagyjából látja, hogy milyen állapotok lesznek a fővárosban ezen belül Újpesten, akkor, amikor megkezdődik a felújítás. Én annyit értem ki, és ugye minden csövön, mindegy csatornán ezt kommunikáljuk, csövön, így, ez ö, ö, kommunikáljuk, és, és majd még a saját eszködénkkel is fogjuk segíteni a tájékoztatást, én azt írtam ki a Facebook, hogy fájni fog. Tehát a metrót pótolni nem lehet. Azért építünk, ahova szükséges metrót, mert annál gyorsabb és annál nagyobb kapacitás nincsen. Tehát, hogyha a metró helyett busz vagy villamos vagy bármi más jár, az nem tudja pótolni a, a, a metrót. Éppen ezért, mivel ugye a, a lámpák hangulása is ad egy ö, ö, kapacitás maximum, hogy a 13.500 fő megy el a metróval most csúcsidőben egy óra alatt. A buszos kapacitása emiatt a 45 másodperces követéssel a, a, a zöld, a lámba, a, a zöld ideje miatt maximum busszal 8.500 főt ö, tudnak pótolni, éppen ezért a PKK azon dolgozott, ez is egy komoly vita tárgya volt, hogy a társadalmi egyeztetésem mennyi javaslatot fogadtak be, vagy mennyit nem, de pontosan ezért alternatív eljutási lehetőségeket kínálnak föl, megerősítik, tehát, hogy sűríteni fogják a 20-as express, sűríteni fogják a 30-as, sűríteni fogják a 14-es villamost, amelynek a lámpa hangolásával és forgalomszabályozással 3-4 percet gyorsítják a a menetidejét, tehát a villamossal ugyanannyi lesz eljutni a lehetér, ugyanannyi időbe fog kerülni eljutni a lehetérre, mint a pótlóbuszok, amennyi idő alatt eljutnak a leheltérre. tehát az hát, ez az ember a... azt valószínűsíti, de mondom csak valószínűsíti, én vagyok szakember, hogy a kötött pályás közlekedéssel érdemesebb lesz közlekedni. Mindenképpen ugye jelen pillanatban nagyon sokan használtak például a Káposztásmegyenen úgy a, a közösségi közleket, és hogy felszálltak a villamosra, a 14-es villamosra, bejöttek újpest központba, és átszálltak a metróra, mert a metróval gyorsabban jutottak el adott esetben a lehetőre, nyugatőre, most, aki Káposztásmegyenen felszáll a villamosra, nem érdemes neki az Újpes központban átszállni a metrópótló hanem érdemes fönmaradni a villamoson, és azzal bemenni a lehetőre és ott átszállni mondjuk a metróra, vagy bármi másra, amire az a buszpark, szeretne. Ami... Mert, hogy... Ez nyilvánvaló. Az a buszpark, ami rendelkezésre fog állni, az egy alkalmas buszpark? Lesz, van? Hát most az a furcsa helyzet van, hogy a buszpark az sokkal alkalmasabb, mint jelen pillanatban az állomány, amelynek nem a minősége, hanem a mennyisége. A probléma tehát jelen pillanatban már nem tudom, hogy a mai helyzet az milyen, de hogy, hogy nem lesz annyi buszvezető, mint amennyi buszt el kéne vezetni. Igen, hát a munkaerőhelyzet az egy önmagában egy olyan téma, amely sorozatot megérne a legkülönbözőbb területeken, és nem csak a ryanair a pilótáira vonatkozik ez. Tehát ez, ez egy olyan dolog, ami amely egy nagyon érdekes helyzetet fog előállítani az országban, ha már nem állt elő, csak egyre, jobb, egyre újabb és újabb területen döbbenünk rá, mert hogy egyébként kevesebb buszsofőr van, mint ahány busz? Hát most itt a pótlás időszakban ugye több, több, több busz fog menni, hiszen a metró helyett is buszok fognak járni, meg ahogy említettem a 20 es és a 20 express és a 30 as is sűríteni fogják, tehát több buszt állítanak ezekre a viszonylatokra és ezekre a buszokra a sofőröket kell ültetni igenis a metró vezető az nem biztos hogy alkalmas buszsofőrnek valamint azt gondolom hogy hát a az, az két az két, két különjogosítvány igen az, az, azért mondom ön ha felülnézetből elképzeli a város majd amikor teljes gőzzel megy a felújítás, akkor látja azt, hogy mennyire lesz káosz, és mennyire nem, illetőleg, hogy nagyjából ez egy másik kérdés, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy beálljon az, amire mindenki megszokja azt az új helyzetet, amivel átmenetleg tartósan együtt kell élni. Hát én azt gondolom, hogy az első hét az brutális lesz, tehát az, az, az olyan. Az emberek egyébként a, a, a, az első... Az első hét az mikor lesz? Hát a mostani legjobb tudomásom szerint november 4-ével indulna, és ez azért szerencsés talán, mert ugye a karácsonyi őrületre már talán eltelik az az egy hónap, ugye adventi időszak kezdetéig eltelik az a három november 4-ei hetet azt olyannak képzeli, ami alapján nem lenne jó, hogyha november 11 én lennének az országgyűlési választások. Nem, tehát hogy én ezt így, ilyen direkt összefüggésben nem gondolom. Tehát, hogy valaki azért menjen el dühéből leváltani a kormány, mert most éppen uh, nem tudta még megszokni a, a valóban uh, fájó metrópótlási helyzetet, tehát nem, ilyen direkt összefüggés nincsen, de valóban a rendőrséggel egyeztettünk, a saját önkormányzati rendészetünk, a polgárőrökkel, hogy hogyan lehet ezekre az érintett utakra e, megerősített. A parkolási jelenlétet. rendet is változtat például. Minden, közöttem. minden, minden, minden. Ugye Jó, jelen mert... pillanatban. Igen. Tehát jelen pillanatban azért lássuk be, sokan választják a módját annak, például leginkább ilyen gyorsfutárok vagy áruszállítók, hogy fogják, és ugye a két sáv, harmadik parkoló nem talál parkolót, akkor megáll a. A, a, a szélső sávban vészilóhózik és akkor úgy viszik be a futtóst, ha most ha ilyen előfordul akkor azzal nagyjából órákra meg lehet, egy, egy ilyen háromperces megállással órákra el lehet rontani a, a menetrendet tehát, tehát nagyon komoly figyelésre lesz szükség mindenkinek ha már itt tartunk, akkor két mondatot mondjon, mert múltkor szerintem fölvezettem, de aztán egész másról volt szó hogy a állomás közelében ö, önök azt tervezik, hogy majdan lesz ö, fizető parkolás, de én most módon azt feltételezném, hogy azzal bevárják mindenféleképpen a felújítást. A, i, i, i, i, ilyen összefüggése sincsen a dolognak, mert ugye a metrópótlás és a metró felújítás az csak és kizárólag az Árpád úti szakaszt érinti, ami ugye a kérdés igen, tehát az <gül> Újpest önkormányzat hozott már egy határozatot arról, hogy ö, élesbe fordult a parkolás bevezetése, ö, el is készítettük a mi javaslatcsomagunkat a fővárosi rendeletnek a módosításához, ugye a, a fővárosban hiába kerületek szervezik a parkoltatást maga. Az Igen, egységes meg, parkolás, vagy me, fővárosban megtanult a másokból az én <gül> népem. Azt egyszerűes megmondani, hogy hol lesz ez, tehát hol mindenhol. Ez lesz. a két, ez az, az újpesti két metró állomás, tehát metró és metró végállomás durván olyan 450-50... Mert hogy önök azt tapasztalták, hogy az ottani parkolási helyzet annyira kaotikussá, vagy annyira nehézkesé vált, hogy ezzel nagy valószínűséggel segíteni tudnak rajta? Így van, így van. Tehát ez egészen egyszerűen abból adódik, hogy ugye a 13. kerület egészen Újpest határáig bevezett a fizető parkolás, és onnantól kezdve minden egyes metró megálló környékén ugye fizető a... Parkolás, tehát aki a 3 metróra jön, akár Újpestről, akár uh, szomszédkerületekből, akár az agglomerációból és át akar szállni a metróra, akkor ezen két metró megálló környékén próbálja letenni az autóját, éppen ezért szigorúan forgalomszabályozási szempontból fogjuk bevezetni a, a, a fizetőparkolást, parkolást, és azért is mondom, hogy szigorúan forzom szavazást, mert a modell számítások azért nem megnyugtatóak abban a tekintetben, hogy nem lesz -e ez ilyen e, mínusz nullás, vagy, vagy jó esetben plusz nullás az első év, egy-két évben egészen biztosan. Tehát kell azzal számolnunk, hogy magának a rendszer fenntartása, üzemeltetése az nem, hogy sommás zsíros bevételt fog jelenteni az önkormányzatnak, hanem adott esetben Mennyire jövőzeréje? Hát ugye, ha minden jól megy, akkor az ehavi, tehát az októberi e, közgyűlésen a Fővárosi Önkormányzat módosítja ezt a rendeletet, más egyéb kerületeknek a szabályozásával együtt, a, amennyire jól tudom most, és akkor utána, amikor ez a rendelet megvan, és kihirdetődik, hogy ilyen szépen mondjam, utána lehet indítani... E, Elvileg a... mikor állna föl a rendszer. Hát a mostani számításunk szerint nagyjából a nyár, nyár, nyár május-június 2018. Még, még év egy évtőt, még dologra nem lesz, nem lesz idő, hogy már ez egy korábbi téma volt, de nagyon aktuális. Ez ugye az Atudla utca környéki építkezés, ahol önök, ha nem is élő láncod, de minden esetre hát demonstrációt szerveztek azért, mert hogy a teherautók a talpukon, ami náluk a gumiabroncs, olyan mennyiségű koszt, illetve földet vitte ki, ami a környéken lakók életét, beleértve a gyalogosokat és az autósokat hát nehezítette, ugye jól fogalmazok. Igen, igen. Ugye legutóbb talán a Tüzér utcában volt ö, a minden szempontból egészen jeles és eminens, és egyáltalán diák 13. kerületben, hogy egy bontást úgy sikerült megvalósítani, ahogy nem kellett volna, aki emlékszik rá. Azt tudja, hogy hát a gazdasági minisztérium bontása a második kerületben egészen elgépesztő módon ment, és most itt a környéken, a Fehérvári útnál van egy bontás. Nálunk Magyarországon én azt gondolom, hogy független, hogy melyik kerület, és hogy annak ki a vezetése, hiszen egyébként ezt nem a vezetés bonyolítsa, hanem valamilyen vállalkozó, valami egészen brutálisan megy, valami nem, ez a balkáni módon, ez teljesen rossz kifejezés, mert másra vonatkozik. Tehát ez brutálisan megy minél gyorsabban a környezetre minimálisan tekintettel, arról nem beszélve, hogy nem csak arról van szó, hogy aztán a teherautók a tolpukon mit visznek ki, hanem hogy én szerintem száz teherautóból talán, ha egy van lefedve, de szerintem lehet az is, hogy egy se, hogy az a anyag, ami egyébként rajta van a platón, az ne porozzék, de nem csak, hogy ne porozzék, hanem hogyha mondjuk fékez az autó, akkor arról fél egy méter ki tudja mennyi sitneesség az úttestre. Ez valami olyan kulturálatlanul megy, amilyen kulturálatlanság még van egy-kettő az országban, de ez szerintem az élbolyba tartozik. É, sajnos igen. Nagyon-nagyon-nagyon én, én ritka az a kivétel, amikor azt lehet mondani, hogy egy, egy, egy vállalkozó vagy egy beruházó. Ezekből hogy nagyon sok pénzt lehet megsporolni, illetve nagyon macerás, és ha nem ellenőrzik, akkor az ember azt mondja, hogy hát elnézést, de szarok. Rá. Hát igen, itt ugye az a probléma, hogy a szabályok megvannak, tehát lekének akarnak a teherautót, igen. ugye a keres megmondja, hogy nem lehet fölhordani az útra szennyeződést, vagy akkor ezt el kell takarítani. É, az a baj, hogy ez a szemlélet nincsen. Tehát ugye van egy, be, egy, egy, egy beruházó, aki mondjuk ül a a nyolc kerülettel odébb lévő irodájában, és a a cashflow-t meg a büdzsét elemezgeti, akkor neki van egy generálja, a generálnak van egy, egy szállítóvállalkozója, és akkor mindenki csak és kizálog a saját maga a dolgára koncentrál, és abban a pillanatban, ugye, hogy egy területről kihajt a teherautó, és megtesz két sarkot, akkor onnantól kezdve már ugye lejött róla az összes kosz, akkor már az a kockázata nincsen, hogy emiatt fogják megállítani, maximum le nem takarsz dolog miatt, de hát erre sem nagyon láttam példát, hogy akár egy, egy autót emiatt megállítottak volna a rendőrök. Na mindegy, de ha meg megállítják, akkor jaj, miért kezd a szegény vállalkozót, ő csak pénzből él, és egyébként a vállalkozó úgyis ráterheli a sofőr alkalmazottjára, hogy őt megbüntetik, mert ez is teljesen bevegy gyakorlat. Tehát ebben a tekintetben valóban egy ilyen lefele taposós kizsákmányolási rendszer van, aminek a végén az a környék szívja meg, hogy ilyen külvárosiasan fogalmazzam, hogy, hogy, hogy akkor ott az... És akkor igen, ilyenkor kell jönni, hogy a, a meglévő vagy, vagy meg nem lévő ö, szűk eszközeinkkel próbáljuk rákényszeríteni a, a vállalkozót. Itt ebben a mi esetünkben most sikerült e, egészen egyszerűen, tehát, tehát, és nem is értem, amikor egy 630 lakásos beruházásról beszélünk, tehát sok 10 milliárdos projektről akkor a kihajtóra most megcsináltak egy ilyen tudom én, 30 négyzetméteres ideiglenes betonplattot, amire rááll a teherautó, és slaggal De hogy ez nagy összességébe kerül, mit tudom én, pár százezer forintba, és egyébként meg lehetett volna úszni, azt, hogy utálja ezeket az egész környék, és hogy az önkormányzatnak vagy a hivatalnak nem lépnie. Én azt látom, hogy mindenki abban bízik, hogy nem történik semmilyen nagyobb baj, és ezért félrenéz, és eddig hál' Istennek ez többé-kevésbé így volt, de a nyolcadik kerületben másodikban, Újpesten, a legkülönbözőbb helyeken lehet ezt tapasztalni. Itt, mint az elmúlt időben, sokszor túlléptebb a határidőt, most kivételesen megállnék. 8 óra 50-60, és köszönöm a rendelkezésre állást. Azt kérdezem, hogy egy, azaz egy mondat elég, ha valamit meg akar jelenteni, amit én nem mondtam, akkor az légy ilyen Szerintem most az aktuális dolgokat végigbeszéltünk. Köszönöm szépen, viszont szépen. Én is köszönöm szépen. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt lát! Tegnap gondoltam öröde, de nem azzal kezdek, hanem azzal kezdek. Ugiatillát hallják a 18. kerületi polgármesterét, hogy, de nem muszáj válaszolni a ügyvédje jelenléte nélkül, hogy van-e az önvéleménye szerint a 2018-as választásnak és annak eredménye, mármint nem eredményessége, hanem eredménye kihate arra, hogy az önkormányzatiság Budapesten 2019-ben, hiszen 2019-ben lesz önkormányzati választás, érdemben válasz, változzon, vagy passz Hát én azt gondolom, hogy, hogy minden, minden választásnak megvan a maga tanulsága, és aztán ebből következően... Nincs arra gondolok, hogy van-e következően... szándék? Tehát van-e arra szándék, hogy egy, egy jelentős győzelem esetén hozzányúlnak Budapest kormányzatához? Hát erre most azt tudom mondani némi maliciával, hogy nyilván én az ellenzéknek a, a fővárosra kapcsolatos szándékait nem ismerem. Azt tudom, hogy... A, Fides esetében jelentős változtatások a főváros esetében szerintem nem, nem valhatóak. reszelések azok, azok, azok óhatatlanul kellenek a szolidaritási adó, például a forrásmegosztás például a a, a bizonyos bizonyos infrastruktúrák finanszírozása agglomerációs térségek és a főváros kerületei közötti szolgáltatás, elszámolások, kérdése, például, tehát ezeket mindenféleképpen szerintem egy következő választás után föl kell tenni az asztalra megbeszélni, de jelentős jelentős átalakításokat én nem nagyon érzékelek jelen pillanatban. De az, Hogy mondjam, tehát az egy az egy óriási, az egy óriási nagy nem azt mondom, hogy hanem sokkal inkább azt mondom, hogy az emberek életében a megszokásokhoz képest átalakulást okozna. Én nem hiszem azt, hogy egy kormány, amelyik, amelyik a, a, a harmadik ciklusát kezdi egymás után a kormányzásban felté feltételezve a, a, a tavaszi eredményeket, az, az ebben az esetben belevágna egy ilyen ja. mélységű reformba. Tehát ja. ez mindig akkor szokott bekövetkezni, hogyha hirtelen van egy változás, és nincsenek, és nincsenek tulajdonképpen gyökérrel rendelkező személyek azokban a struktúrákban, amelyek egyébként le tudják vezényelni, politikai Értettem. és vezetői hatalmuk megvan Értettem. hozzá, De azok könnyebben fűrészelnek, mint Kérlek, meg egyébként feltenni. Mindenhol elköteleződtek ismerettségekkel is, és egyéb dolgokkal. Igen, várom. A kérdés az, hogyha tízesnek vesszük, ha nem értelmezhető, akkor ne, válaszol, ne válaszoljon. Ha tízesnek veszük az önkormányzati feladatköröket, akkor az elmúlt évek elvonása, nem pénzügyi, az is, de most elsősorban a feladat elvonása, ezt a tizet, vagy ezt a száz százalékot, ezt hányra csökkentette? Hát egyrészt elvontak az önkormányzatoktól feladatot, majd pedig adtak direkt és közvetlenül polgármestereknek a feladatot. Tehát, hogyha azt mondom, hogy az önkormányzattól, mint egész testülettől mennyit vontak el, akkor azt gondolom, hogy körülbelül olyan, olyan 66%-on vagyunk. Tehát körülbelül olyan, mm. olyan, olyan szűk egyharmat. De hogyha ehhez hozzáteszik azt, hogy mi történt abban a tekintetben, hogy a polgármesterek kaptak plusz jogosítványokat... Ujja, egyetem, ha most e, nem Például. Hát munkáltatói direkt munkáltatói jó, jó, jó, jogok gyakorlása, akkor, akkor azzal az mennyire megy hát, vagy, vagy pedig az építéshatóságon az akkor a, -hát a településké véleményezési föl? eljárás a polgármesterek kezében, akkor én azt mondom, hogy olyan 75 körülre. Aki ezt az előző kérdéssel összefüggésben vetettem föl, de menjünk tovább. Biztosan összebeszéltünk, de a szolidaritás kapcsán kérdezem önt, hogy mennyire követte -e nyomon azt, hogy az ítélőtábla szerint... A szolidaritási adóval semmi baj nincs, írja a bonyolult nevű engiem. Budaös másképp látja, szerint a tisztességes eljáráshoz való alapjog úgy fest, csak papírról lehet perelni az államot, gyakorlatilag nem. Az ügy megy a kúriára, és az alkotmányi bíróság is be van adva egy beadvány, mert hogy egyéb iránt másodfokon vesztett a Budaös Buda a Magyar Állam elleni perben, amely e, a teljes egészében jogszerűen járt el a költségvetés a szolidaritási hozzájárulás bevezetésével a szabályozással, tehát semmiféle ár nem éri az érintett önkormányzatokat mondták ki másodfokon, ami szöges ellentétben van az első fokkal, és ugye ön említette a szolidaritást. Így van, így van, így van. Igen, ö, itt azért egy picit más a helyzet, mint amiről, amit, ö, a múltkorában beszélgettünk a, a fővárosi kerületek szolidaritási adó fizetése esetében, Uh, nyilván nem megbántva uh, polgármester kollégámat, vagy nem is pártát törve az ő uh, érdekvédelme mellett, csak ugye uh, a különbség a fővárosi kerületek, és uh, egy uh, Budapesti vagy Pest megyei város, Budapest környéki vagy Pest megyei város esetében az, hogy egy Pest városnak lehetősége van arra, hogy a szolidaritási adó alapját szolgáló helyi iparüzési adó potméterét plusz vagy mínusz irányba tolja, és ezáltal meghatározza ő maga is azt a mennyiségű adót, amit befizet. Mert Ugye Nyilván, ha kevesebb adót, alacsonyabb mennyiségű adót szed be, akkor az adó ereje csökken egy főrevetítve. És lehet, hogy magasabb adó potenciál maradná, vagy összegszerűen magasabb adó maradnára, mert kisebb lesz az elvonás, mint hogyha egyébként magasabb adó. És az feltételezi, az hogy ez ezt ott a, főváros nem... esetében, ezt ezt értem. a főváros esetében, nem lehet megtenni. Ezt megértem mert, hogy de ez itt nem törvény biztos, Én Ezt nem tök tökéletesen értem, hogy, hogy merebb a struktúra a főváros esetében, tehát ott sztrikt számok vannak. Egy Budapesten kívüli önkormányzatnak pedig van mozgásterre, de azt nem tudjuk, hogy adott esetben ebben a mozgástérrel ez a Budapest környékelepülés érte élte sem. illetőleg ha nem élt, akkor nem amiatt nem éltem de mondván, hogy ezek a számítások nem igazolták azt vissza, mint amit ön mond, de ez csak most úgy láthatlanban mondom, nem bíztam. Hát ezért mondtam ezért, mondtam, ezért mondtam rögtön az elején azt, hogy ezért mondtam rögtön elején, rögtön az elején azt, hogy én nem akarok pártzattól, tehát lehet, hogy polgármester kollégám ezt vitink, uh, hogyan megtette, és meg uh, ellenére jutott el eredménye, tehát most én ebben nem akarok. Uh, általam ismeretlen költségvetési rubrikák között tanácsokat osztogatni, fogadatlan fókától kér, csak azt mondom, hogy az alapelv tekintetében ez a különbség. Tehát ott elviekben van az önkormányzatnak esélye vagy lehetősége, mondom elviekben, lehet, Akkor azt mondjuk arra a azt kérdezem, hogy Budapest kerületeit illetően, és nem vonatkozásában, nem tekintetében részére egyelőre, vagy tartósan, megfelelő rész aláhúzandó, ugyanebben az ügyben miért van csönd? Hát egyelőre, hogy igen, igen, igen, csönd. Szóval egyelőre szerintem most, most azt, azt vizsgálják, tehát maga az egész forrásmegosztás kérdése. Egyszerűen mondjam, is kérdezhetném, rején. azt kérdezem, hogy az, ami Budapesti problémája, vajon előbb-utóbb lesz -e az egyes Budapesti kerülete problémája is? Nagyon rövid időn belül, nagyon rövid időn belül az lesz. De ez Budapest esetében egy sokkal összetettebb probléma lesz, mert mint mondottam, van egy nagy főváros, amelyik beszedi az összes iparizési adót. Majd van az országgyűlés, amelyik még, ha jól emlékszem, akkor Gyulcsány Ferenc és Demszki Gábor ország, illetve Budapest vezetése alatt létrehozta az úgynevezett forrásmegosztási törvényt, mint egy ilyen, mint egy ilyen keretrendszer, aminek a mentén ezt a nagy összbudapesti bevételt 23 kerületre és a fővárosra mindenféle bonyolult algoritmusok alapján, tehát hány konfért nélküli lakás van abban a kerületben, mennyi szociális és egyéb típusú intézményt tart el. Csak zárójelbe teszem hozzá, hogy azóta az önkormányzati rendszer jelentősen megváltozott, tehát ezért is hozzá kéne nyúlni a forrásmegosztási törvényhez zárójelbe zárva. Ezeket a dolgokat. Ugye, hogy nem a mondja, hogy toldozás, foldozás és diplomácia, hanem hogy más törvényre volna szükség. Hát ezt ezt, ezt előbb-utóbb újra kéne gondolni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt előbb-utóbb újra kéne gondolni, ezt a törvényt. És ugye még egy, még egy nagyon fontos dolog. Hát ugye ez a forrásmegosztási törvény ez azért lett törvény erőre emelve. Valamikor 2007 környékén, ha jól emlékszem, mert olyan mértékben összevesztek akkor a fővárosi kerületek, Versus főváros, egymással arról, mert ugye előtte ez egymá, egyébként a fővárosi közgyűlésnek és a 23 kerületnek egy, egy, egységesen kellett volna meghatározni, megnyomni az igen gombot, majd pedig elfogadhatni a, ezt a törvényt. Csak ugye utána, ugye 2006-os választások utána a fővárosban jelentős mértékben megváltozott a politikai helyzet, és nem volt már egynemű a többség és nem lehetett 50%-nyi kerületet mögé tenni, elmögé a belső megállapodás mögé, és ezért törvényerőre emelték az egészet, hogy ne veszekedjenek ezek itt egymással, hogy akkor melyik kerületben mekkora forrást, milyen módon osztunk el, vagy éves, éves algoritmusban, ahogy 2006 előtt volt, bizonyos feladatokat minden egyes esztendőben eminensé téve azt jobban preferálva ö, osztották szét a következő évben, más feladatokat tettek eminensé, és azt preferálva Tették ezeket a, ezeket a forrásokat egymás között, vagy osztották ezeket a forrásokat egymás között. Ezek a helyzetek ezek a alapvetően megváltoztak akkor abban az időszakban, mert egy teljesen új alapra kellett volna helyezni, és úgy gondolta az akkori jogalkotó, hogy ő nem fog akkor is most ezen túl már ezen húzakodni, hanem fogja, és egy, egy törvényt alkot erről, és az a törvény, amit akkor megalkotott, és annak az algoritmusai és matematikai számítási modelljei gyakorlatilag nem változtak. Hozzátéve, hogy ennek az algoritmusnak a használata, ez nem egy stagnáló valami, mert ez összefüggésben van a gazdasággal, és ha a gazdaság rosszabbul teljesít, akkor kisebb gondot okoz ez az algoritmus, mint hogyha egyébként jobban teljesít, függetlenül, hogy ez önellentmondásnak tűnik, mert ott lódul meg egy olyan befizetési kötelezettség, amivel ez az algoritmus akkor, amikor létrehozták, ebben a formában nem számolt. Így van. Így van, akkor nem volt adó, Igen. amit ugye a helyi, amit az adó Mikor lesz ennél valamivel hangosabb az országos sajtó az ügyben, tör most hangos Budaös kapcsán? Hát én azt gondolom, hogy, hogy mindenféle, tehát most, most valamiféle reparációt szerintem már ebben a évben kell ebben az ügyben hozni. E, mindenféleképpen szükséges valamit reparálni ezen a rendszere, mert... Itt valójában van, arról van szó, hogy valószínűleg a kerületek jelezni fognak valamit az állam felé, amit az állam egyébként önmagától vagy nem vett észre, vagy észre de nem gondolta korrigálni? Szerintem nem vette észre az állam. Nem vette észre az állam, mert, hogy, mert, hogy az á, mert hogy annyira speciális a, a fővárosi e, forrásmegosztási rendszer, hogy annyira, mentelet, hogy annyira speciális, hogy annyira bonyolult. Annyira bonyolult és speciális, hogy aki ebben Jó, de nem de ugye, be, ugye most vezetett, arról beszélgetünk, oh, csak hogy az emberek értsék, mert azért nem árt, hogyha valamelyest értik azt, amiről beszélgetünk, hogy amennyiben ez a rendszer így maradna a jelen gazdasági körülmények között, akkor szinte teljesen mindegy, hogy milyen vezetésű az önkormányzat, csak hogy a politikát kiiktassuk. Olyan mérvű kötelezettséget állapít meg a szolidaritási adó, amely, ha nem is lehetetleníti el, de nagymértékben befolyásolja az egyes önkormányzatoknak a gazdasági helyzetét, és így aztán a pénzügyi tevékenységét, hogy mire képes, és mire nem. Jelentősen leszükíti a mozgásteret, ez teljesen igaz. Ez teljesen igaz, és az, a baj, és az a baj, hogy ez a jelentősen leszükült mozgástér, ez, ez igazából nem is korrigálható az önkormányzat által. Tehát itt nem az a probléma, hogy... arról van szó, hogy ennek a hiányát nem tudja hol beszedni. Hát egyrészt, másrészt meg nem, meg nem tudja korrigálni. Tehát ugye itt igazából az a, az a probléma ezzel az egész rendszerrel, egy picit hiába analóg mondjuk az, az udorosi példával, de azért mégsem analóg, mert hogy, mert hogy a, a, az adott közösség nem tud olyan szabályozást kialakítani a saját erejéből és hatáskörén belül, amivel egyébként... Értem, aztán értem, azt nekem, zárásképpen ennek a fejezetnek, hogy az algoritmuson kell változtatni, vagy a rendszeren. Első körben valószínűleg a, a szolidaritási adót kell egy, egy, egy progresszív adóvá változtatni, tehát az már egyébként sokat javít a, a helyzeten. Tehát, hogyha hogy értsék a hallgatók is, hogy nem arról van szó, hogyha. Tehát arról van szó, hogy valaki átesik egy adósávon, akkor nem a teljes ö, volumenre kell a magasabb sár <köhem> által meghatározott százalékos befizetést fizetni, csak arra, amikor a résszer egyébként tökéletesen azon a éthet éthetem, Attól tartok, hogy a hallgatóimnak a 98,5 százaléka azzal, amiről ön egyébként most tájékoztatta őket, korábban egyáltalán nem volt tájékozott, tehát értik azt, amit mond, de nincsenek tisztában a rendszerrel. Ez kétségtelen, de is ezért kell, hogy ez is az a, a hogy az élet bonyolultságaira fel tudja hívni a figyelmet. Mert, nem, nem kérdezem, mondjam. hogy mennyi idő van, mert ez ebben a formában hülyeség, de ha jól érzékelem, akkor ez sürgős beavatkozást igényel. Hát igen, igen, ezt, ezt valamilyen módon ebben az évben kellene egy e, e, reparálni, mert... E, ez a költségvetés nem érinti, mert valójában ugyanazok a számok maradnak, csak más elosztásban. De akkor hát, ha reparálják, akkor... E, a, a, a, hogy mondjam, mindenféleképpen érinti a költségvetést abból a szempontból, hogy ami állami bevételként van, ez alapján esetleg az országos akkor költségvet... költségvetésben, akkor az országos költségvetésben nyilván csökken valamennyivel, a helyi önkormányzatoknál meg valamennyivel több marad ezeken. A... Így gondoltam, a és ha jól érzékelem, akkor a 18-as költségvetés jelen pillanatban ezzel így ebben a formában nem számol. A, az országos vagy a kerületi? Az országos, az országos az avval számol, hogy így marad. Tehát abban nincs benne az a kételj, hogy ez a megosztás, ez változik. Az országos költségvetés szempontjából ezek a korrekciók olyan minimálisak, amelyek gyakorlatilag az ő bevételi oldalát eh, tulajdonképpen szerintem meg sem érintik. Tehát, eh, gyakor gyakorlatilag ja, tehát ez, ez ami az országnak olyan, kevés, az ugyanakkor önnek sok. Igen, hát igen, 20 kg, 20 kg kenyés sütése esetében két kanári nagyjából. Tehát. Vagy még annyi sem. Egy hogy egy, a súlyát próbáljam. Lesz egy egészen fantasztikus koncert október 22-én, ami már nincs annyira messze, az ugye a jövő hétnek a vége, aztán én ugye em, sajátosan leszek itt, azt majd meg fogjuk beszélni, hogy akkor hogyan beszélgetünk, de ez a 22 es ez talán jövő hétnek a vasárnap. Olyan? Így van, így van, így van. Még az a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren lesz ez a Café Budapest Kortás Művészeti Fesztiválnak a keretében a Ferihegy 1 Így van, az egyes terminál, amit egyébként itt is szeretném elmondani mindenkinek, hogy Dávid Károly tervezett, aki korbuziét tanítvány volt, és a Magyar Art Deco építészetnek az egyik első alakja, az első fontos alakja, és nem csak az első fontos alakja, hanem ez az épület talán az egyetlen amelyik ilyen egységében e, megmaradt, és azért nagyon érdekes, és azért is választottuk ezt a helyszínt a koncertnek a, a, a önnek a, a a Igen, kollégáimmal együtt találtuk ki egy teljes véletlen folytán, hogy amióta a, a Amióta már az egyes terminál nem üzemel, azóta ez egy úgynevezett rendezvénycsarnokká alakult, tehát ahol filmeket szoktak forgatni, nagy ö, nemzetközi ö, produkciók szoktak ott megjelenni, Én, különböző üres színészekkel. Igen, és pont erre szeretnék kiukadni, hogy, hogy ez egyik karácsonyi ünnepséget szerveztük erre a, a, erre a, a helyszínre, és, és elhívtunk énekelni egy kerületi leánykórust és olyan csodálatosan szólt hogy akkor döntöttük el azt, hogy ennek az épületnek, ennek meg kell szólani egy nagy koncert keretében is ez a báró és, Mert nem, szerintem azért a lassan azért, azért ugye legyünk tisztában, bár jóval fiatalabb, mint én hogy azért lassan felnő egy generáció és szerintem a lassan az törölhető, akinek halvány lila gőzük nincs arról, hogy ott van egy izé Hát igen, igen, igen, mert hogy ők már nem is használják <Szok>. az egyes terminált, így, így van, így van, így van, bár talán 2012 környékén zárt be, 2012 végén talán a terminál egy, de, de valóban ez egy, ennek a terminálnak a középső része, amelyik maga váró volt, ez az a váró helység, amelyik... És az hát el, mert ott, ha jól emlékszem, oszlopok vannak. Hát oszlopok vannak azért egy olyan 800 fél igen? 800-800 szélű -800 helyen azért tudunk számolni, mert is lehet azért, el lehet, el lehet félni lent is. Igazából az a kérdés, hogy a, a katasztrófa védelem a, a mekkora, mekkora a, a látogató számot engedi. Tehát tulajdonilag a... kié? Magyar állam, nemzeti vagyonkezelő és üzemeltetésben pedig a Budapest erportnál van. És ez valószínűleg így is marad, mert ennek egyébként olyan jellegű hasznosítása, ami a hétköznapok vérkeringésébe ezt vissza tudná állítani, van? Tervek vannak rá. Kormány előtt is volt már kétfajta átalakítási terv, amelyik szeretné a is magyar követében... a megint olvastam arról, ez megint mai hír, bár nem tudom, hogy a közlönyben mikor jelent meg, hogy a déli pályaudvarnak a hasznosításában lesznek változások. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, hogy, hogy a, a testnevelési egyetemnek lesznek ott a, a közönség számára is elérhető funkciói, ha jól tudom. Igen, igen ilyen, csak a ilyen... repülőtér pályaudvar itt kerültek egymás mellé. Igen, igen, igen. igen. Hát e, itt, itt viszont kifejezetten múzeumi funkció, tehát van már egyébként a, a Tima Zoltán e, nagyon íres magyar e, tervezőnek, e, építés, építés tervezőnek vannak már koncepciórajzai tervei, talán már ennél többek is arra, hogy ezt hogyan lehetne egy picit átalakítani, és hogyan lehetne ebben az ügyben egy kicsit, egy kicsit előbbre lépni. Most a talál vannak ezek a kérdések, hogy, hogy hogyan és miképpen alakítják Akt ezt. Tehát, aktualitás, mert erről a jövő héten már nem nagyon lehet beszélni, vagy lehet, de akkor már csak utólag, hogy születi fesztivál lesz ezen a hétvégén, hogyha jól láttam. Így van, így van, így van. hát próbálkozunk egy olyan kísérlettel, ami még eddig nem volt a, a 18. kerületben, próbálunk a. A téren most így az őszi napok folyamán egy, ilyen, egy, olyan, egy olyan születi fesztivált megrendezni, aminek eredményeképpen talán egy kicsit a, a kerületnek a nagyon régi, bizonyos település részéhez kapcsolódó szőlőtermelési hagyományokat próbáljuk feléleszteni. Ez, ez egy kísérlet most egyébként ebben az esztendőben, és majd kiderül, hogy a a, a környéken élők, illetve a kerület lakói mennyire igazolják ezt vissza. Szóval. Vannak olyan hagyományteremtő szándékú programjaink, amik egyébként kifejezetten sikeresek, és, és beváltak, és évről évre várják már ezt minden esztendőben a, a kerületi lakosok. Ez egy újabb kísérlet, hogy az ősz folyamán ezt megpróbáljuk bevezetni. Illetve volt sokáig egy... egy Vásári vigadalom nevű rendezvény, amit egy helyi civil szervezet szervezett minden eszedben. Egyébként pont ebben az idő, időszakban, október első vagy második hétvégén, ilyen vasárnapján, a Szent Nihány Naphoz kötődően tartották ezeket az eseményeket. Most ez az első eszedben, hogy ez elmarad, mert az Egyesület, Egyesület nem szervezte meg, vagy nem tudta megszervezni. És talán ennek a hiánypótlására pótlására próbálkozunk most ezzel a a születi fesztiválra, tehát arról nem tudok beszámolni, hogy ez már a régi rómaiak idején is a 18. kerület területén lévő vidám születelés után lévő polgárok mulatsága volt, de én hiszek abban, hogy hogy a vásári vigadalomnak a, a tulajdonképpen utódjaként ez is népszerűvé válik majd. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm. Viszont köszönöm hallásra. szépen, viszont önök. Ugi Attilát hallották, a 18. kelet polgármesterét. 9 óra 21 van, elvileg. Azt is értem, hát elvileg azt mondtam reggel, hogy fél tízig maradok, tehát addig még van 9 perc. Figyelek, ha van mire. 061, 489, 0999 és 063677161. A műsor a 18. keleti önkormányzat támogattak. jelent meg az indexen nem igaz 19 hogy felmondott az Origó teljes figurata összesen 5 ember Zsúr András Onozo Robert Pap Eszter Sós Tamás valamint Varga Ferenc a Facebookon jelentették be, hogy 2003. szeptemberre óta egészen szerdő estig nem jelent meg náluk egyetlen olyan cikk sem, amit ne vállalnának. Szerdán este a tudtukon kívül kikerült a rovatba egy kóla, popcorn és migráns propaganda című cikk, aminek egyetlen betűjét sem vállalják, aminek szellemiséget tőlük a lehető legtávol a bál, ezért nem tudnak más tenni, mint egy emberként felállni írták. Olvasom, itt a vége, ami az Origo filmklub az elmúlt 14 4 évben volt most megszűnt, 2003 szeptember óta egészen tegnap estig nem jelent meg nálunk egyetlen olyan cikk sem, amit ne vállalnánk. este a tudtuk, a kívül ki a rovatba egy kollapokkor és migráns propaganda című cikk, aminek egyetlen betűjét sem vállaljuk, aminek a szellemisége tőlünk a lehető legtávolabb áll. Ezért nem tudunk más tenni, mint egy emberként felállni. Nagyon büszkék vagyunk arra a rovatra, amit, ugye olvasom tovább. Nagyon büszkék vagyunk arra a robotra, amit csináltunk, mindig úgy gondoltuk rá, mint egy külön szigetre az újságon belül. Az elmúlt másfél évben végképp próbáltuk megóbni az integritásunkat, ameddig tudtuk. Tegnap így tudtuk, imádtuk ezt a munkát. Nagyon köszönjük, hogy olvastatok minket, és reméljük találkozunk még máshol. Az origófilmunk csapata, Huszán András, Onozó Robert, Pap Eszter, Sós Tamás és Varga Ferenc. Én őket személyesen nem ismerem. Őszinte részvétem. Olvastam a cikket, és olvastam a vele kapcsolatos felháborodást. Én az oligó kapcsán már nagyon kevésé tudok meglepődni. És mondanék egy újabb mondatot, de nincs bennem újabb mondat. 061 egy 0999 06 hozzá 1161 hozzátéve, hogy gondolják el, hogy ahhoz, hogy ez a cikk megjelenhessen, ahhoz valaki olyas valakivel kellett ezt megiratni, aki nem volt része ennek a filmrovatnak, és akinek egyébként fittyet hányva arra, hogy ott van egy filmrovat, úgy gondolta, hogy ő belepancsol a munkájukba. Ettől már van bennem némi indulat, nem tagadom. 0614890999 és 06371161. És hogyha belegondolnak abba, ez reggel vezető anyag volt az Origón emlékeim szerint. Ma, ugye hát én ezt nagyjából 5 órakor néztem meg reggel, most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anyag. Mondjuk azt, hogy a 16 anyag. Ha ez most vezető anyag lenne, akkor azt gond, az azt mutatná, hogy egyrészt az origo ezt nagyon komolyan gondolta, másrészt pedig a hozzáfűzött remények, vagy beváltottam, me annyian kattintottak rá. Hogy miért volt érdemes ezt megkockáztatni? Különös arra, hogy azért egy vezetés mégiscsak feltételezheti azt, hogyha egy robotnak a tudta és beleegyezése nélkül jelenik meg az ő területekről egy írás, hogy akkor azért az nem maradhat következmények nélkül. Mert ha megjelent következmények nélkül, akkor az hát iszonyatos kritika erre a csapatra nézve. Ezt ne kérdezzék meg. A telefon állnak, úgyhogy Az itt lévő internet jelen nem teszi lehetője hogy én ezt megnyissam,hogy rá a mobil internetemről. Én úgy emlékszem, hogy ennek a cikknek, mintha lett volna szerszője teljesen hihetetlen módon. Ugye ez azért mondom, hogy hihetetlen módon, mert az origó az, az az orgánum, ahol a legtöbb cikket maga az origó szerezte, hogy ez hogy van, nem tudom. Ezt csak kívnak egy cikket, Bordás Dániel, vagy Dá igen, Bordás Bálint. Hát Bordás Bálint, ha létezik és nem egy költői név, akkor egy nagyon merész hogy látom, hogy nem sikerült önöket tűzbe hoznom, valószínűleg az önkormányzati beszélgetésekkel azt az öt hallgatót is, aki engem hallgatót elvesztettem. Így aztán rövidesen búcsút veszek önöktől. If you Ezt ki nem állhatom Úgyhogy biztos nem hallgatjuk Nesse. Esse Esse Esse, ez nagy jó nem Ez már volt Esse Esse Esse Esse Esse, Esse. Esse. Hát a moon. Ná, hát ez igen nagy jó. Ez is volt, de ezt nagyon szeretem. Na jó, van, még egy lemezik. a az hogy az legyenzték. Ha valaki origőgyben érintve őzi magát, hogy van Mondandója még megteheti, már nem sokáig. Azt hiszem, nem megy a kormány forra. Ilyen. Legyen az ország meg valami hiányérző. Utoljára ajánlom a 0614890999, valamint a 063677161-et. Nem, nem. Jó, legyen. Igen. Hey, jó reggelt kívánok, hallom, hogy ma nem tetszik menni kormányinfóra. Én szeretném megkérdezni, nem tetszett úgy gondolni, hogy ajándékot kell vinni a 100. kormányinfóra. Hát ezebb eltelte egy hét, hogy ez hétik egy hétigöt nem fogalkoztattak most, hanem akarok erre válaszolni. Expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, this is my treat. Don't takes a moment. Don't be afraid. I can hotwire ignition pedig ha akkor kérdezték volna meg. Egyébként azt szeretném önöknek elmondani, hogy ez kétféleképpen lett, háromféleképpen lett bívánom. És egyik az, hogy egyáltalán valakinek felkelti az érdeklődését. Oké, okay. ez az első. Kettő. Miért tette mi volt benne? Anélkül, hogy önök betelefonálnának, a mi volt benne, az egy őszinte kíváncsiságot mutat. A miért tette abban már, van, mint ez a telefon, ebben van egy ilyen, de nem fejezem be. És hogy miért tette arra is, ha múlt héten telefonáltak volna, akkor lett volna. Hát legalább három válaszom, de nem kérdezték. <tonsan> És hogy a bulvárnak egyébként mennyire nem vagyok érdekes, és azt onnan lehet látni, hogy ők se voltak rá a Az biztos, hogy gyanús sport nem volt benne, mert ha az lett volna benne, hogy írtak volna róla. Más! She don't look nothing like a fool She picks the kids up from some private school She remembers what he told her He was late and worked alone there's more than a suspicion In this lingering cologne And the kids just won't be quiet As she runs a traffic light And she tries me Jó, és még egy dolog És Ugye az egészségemre hivatkoztam, nézzék, ebben a menetben az első dolog az, hogy gyógyulást kívánok. Kettő, azt szeretném megkérdezni, hogy az a hölgy, aki betelefonált. Annak azt szeretném mondani, hogy miután megismerem a hangját, ha megteszi azt a végtelen szívességet, hogy október hónapban nem hív, és a novembert is kihagyná. Annak tudnék örülni, mert akkor nem kerülünk abba a helyzetbe, hogy ő betelefonálni, pedig azt mondjam, hogy köszönöm én önnel, nem akarok beszélgetni. So I just drive kevesen hallgatnak, de elintézem, hogy még kevesebben, sőt a végén senki se hallgasson. Itt önök nagyon jól tudják, én már többször felajánlottam, hogy pörös számat befogalom, hogyha kellő pénzt ajánlanak, most már az se biztos, hogy ez pénz kell. Ez ugye a magam örömére. Ugye a búcsú annak a hasonló módon való rádiós elkövetésére. 061-48-909... Nem, 061 99 és 0630 677 egy bár mondtam, hogy többet nem mondom. Először... Másodszor... Senki többet? Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Zenei számot lehet kérni, egyszer vala is teljesít. <gül> Mit szeretne hallani? A Lokomotívtól a Primadonnáta. Ha jól emlékszem, a Somló énekli. Igen, és van neki valami aprópója? Hát, szerintem a gondolkodik, rájön. Oké, rendben van, akkor azt tudom önnek mondani, hogy amíg a kívánsága tőlem független volt. Ennek következtében az ön karikatúrájához én nem szeretnék zenei aláfestést vállalni. Önnek még annyi szerencséje van, hogy nem ismerem meg a hangját, de higgyél, önt is kitiltottam a műsoromba, egyszerűen azért, mert kellemetlen szagot áraszt. Az öné is. Hát akkor ne hallgasom. rendes foglalkozásban le tudnám vezetni önöknek, hogy azt, amit én most megtettem, az mennyiben nem kapcsolódok semmilyen volaszkozásban a primadonnossághoz. Tudom, hogy az ember mikor a primadonna. Tehát ha lenne egy őszinte érdeklődő, aki azt mondaná, hogy erre kíváncsi, bár szerintem egy igazi őszinte érdeklődő nem lehet, mert az, az tudja, tehát fogja azt, amit most zajlik. Csak nézem, hogy volna-e még kósa érdeklődés, mert nem létező szervezet és működési szabályzata arról szól, hogy akkor azt még várjam ki. Holmit már összeraktam? úgy tűnik, hogy ma nincs nagyon sok szövetségesük. Talán majd a Facebookon, ott sokkal bátrabbak az emberek. Édvözlöm, Kárői Robert vagyok a Preston piártól A Hajdusszék csoport kommunikációs partnerei vagyunk. Ki lett a küldve a kedvi nap folyamán egy sajtón meghívó a 117 perc kukat e-mail címre. Érdeklődnék, hogy megkapták-e, illetve hogy várhatóak-e a holnapi rendezvényre? Erre nem tudok válaszolni, mert ez egy másik műsor, és itt olyan telefonszámok vannak, úgyhogy most ez az egész országvilág hallotta, mert adásban volt. Erre nem tudok válaszolni. Én fiatal János vagyok, és nem képviselem ezt a műsort. Én jó, elnézést És miért? Volt éves volt. Nem volt téves. egy jó helyen volt, csak nem tudok rá válaszolni. bárki más. Csak érdekességként most nézem az Origó filmklub ö, rovatot, és az első helyen szerepel az, UNO, az Robert Twitter bejegyzése, mi szerint leléptek az Origó, vagy ott hagyták az Origót. Nem tudom, hogy akkor ez hogyan, vagy az Origóra, ha most rákattintok, akkor, akkor az. Ez... Origóra rákattint, és annak a filmklub. A filmklub, rovata. a filmklub rovatára. A filmklub Az Várja, az megnézem, hogy ez melyik vállja a filmklub. Igen, megvan, oké. Bár, hát biztos, hogy nem ezben az, vagy beszéltünk is Ryan Goslinggal, vesztes helyzetből indulunk. Az az első anyag. Hát nálam meg az jött ki, hogy az ónozó Robert Witter bejegyzése. Hát erre azt tudom ennek mondani, hogy akkor két különböző origóval. A második pedig az az anyag, ami miatt fölmondtak. Értem. Hát akkor leellenőrzöm, hogy én hányadik oldalán járok ennek a főségünket. Hát nézze, itt de... ilyen egyáltalán nincsen. Nem vagyok a gépem előtt, mert a telefonhoz nem tenni, Én hogy viszont előtte vagyok nehéz. a telefonomnak. Itt van Origo Film Club. Beszéltünk is Ryan Goslinggal. Második anyag, Kóla Popcorn. Húsz éve van együtt a magyar film. Belmondó Tarantino, Miki Rourke, az arca, Natali Portman. Engem, azt mondja, hogy Origo Filmklub blog. Bocsánat. Ja, értem. Most már visszaírtam a gépem előtt. Értem. Origo filmklub per blog és két négy html és azt mondja, hogy Ferenc B felhasználót Twitter listája és Onozo Robert 13-ig írtam a filmklubnak tehát valahol magán az origón, csak azt találtam érdekesnek hogy valahol magán az origón egyáltalán ez rajta van oké, okay, köszönöm, megnézem, viszont hallásra. itt ülök még hívhatnak filmklub Jag är den här bloggen, det är det här, jag den ne ez a csönd ez nem fog nagyon sokáig tartani 9 óra egy lett hírek robot van ebben nincs egy 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 06, Kedves, így felé, mit mi történik? Igen, megjött a lányom internet számlája. Jó, hát akkor elköszönök Önöktől, ha senki nem akar velem beszélgetni. Köszönöm, hogy ez máshol is híre Ezért ez nagyon ciki ez a... na tessék, mit küldött a honpa? Maria João és Egberto Gizmonti, Gizmonti koncertje. Mikor van ez? október 17-én. Ez most lesz. Milyen meglepő. A Tanya már az volt a Prince Gábor kedvenc. Még kaphatunk kedv. Hát jó. Köszönöm az e-mailt, a másikat is. Twitter, minden van itt, bezár. Varga Ferenc Filmklub. Azt írja, hogy. Itt a vége. Ami az Origó Filmklub. Igen, hogy figyelj, ez már volt. Igen. Mondanám, hogy beszélnék velük, de miről beszélgessek velük? Őszintén remélem, mi hamarabb munkát beleértve egyébként, hogy Six róla, de az nem olvasható fel az indulat nélkül. Próbálja meg felhívni a Six-et. Jó reggat! Jó réget, Péter! Hát én láttam ezt a filmet, és nekem majd nagyjából ugyanaz a vélemény, mint a kritikusnak. Neket Én ezt valósíti. értem, Péter, ez most szerintem nem egy jó időben elkövetett telefon volt, mert ez itt most nem a filmkritika helyett. Tehát vannak olyan pillanatok, amelyeket te teljesen rosszul mérsz föl. Sajnálom. Ez szerintem most nagyon kínos volt. Tudják, a Sixel az a legjobb, hogy össze... valakinek a más... Tehát más nevén van, és nem tudom, hogy ezt kiabítottam-e. Most mindjárt ki fog derülni. Uh. Ez itt ki van, kapcsol. Hát nem tudom. Valaki elküldi a Six telefonszámát? Mert nem a Six és a Márkus Éva telefonszámhoz össze van keverve. És hogyha Sixet akarom felhívni, akkor a Márkus Évát kell, de most ki fog derülni. Most felhívtam a Sixet, de akkor a Márkus Éva van kikapcsolva. Most És megmézom a másikot. Fiala János vagyok, Szil. Figyelj, azon kívül, hogy te úgy vagy az én telefon noteszomban, hogy egy másik embernek a nevén, mert egyszer rosszul írtam be. Ha nem vagy, min... Nyulam, ha nem vagy minősíthetetlen, mert olvastam a bejegyzéset, ez egy feltétel, mert én visszatértem, mint Kejfejancsi, és itt ülök a 98.00 reggel, akkor nem mondanám, hogy szívesen, mert az aprópó az kurvára nem szívesen, de a kurvára még belefér, de, de ennél sokkal több nem, ha akarod, akkor nagyjából 9 percben elmondhatod azt, hogy mit gondolsz az Origó Filmklub történetéről. És a, de mint egy gyászbeszéd. Tehát, tehát ez úgy gondolom. tehát um, Ha akarod, nem muszáj. Őket nem hívtam ez ügyben föl. Egyébként is az ember a saját gyászbeszédét nem mondja el. Vagy ha gondolod, akkor egy perc múlva visszajövlek. Téged 9.57-kor be kell fejeznem, tehát 10 percünk van egy élőműsornak ilyen előnyei vannak, ezt el kell döntened. De ha nem akarod, akkor most megmondhatod, tehát ez nem kényszer. Jó, rendben van, oké, jó, köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt. Tessék! Haló! Tessék! vagyok, jó napot kívánok! Én is, fiala János vagyok, szia! Szia! Bocsánat, belezavartam a műsorban. Ne, te nem tudsz belezavarni. Az egész élet itt van az én műsoromban. Miben tudok segíteni neked? Kivel szeretnél beszélni? Én csak azt akartam megtudni, hogy nyitva van-e a stúdió, mert megyek műsort csinálni. Ádám, nyitva lesz a stúdió? Igen, nyitva lesz. Jó, akkor jó műsort kívánok továbbra. Jó, rendben mert... van, nem tart sokáig. Nem, nem hallanak beszédet, de meg tudom érteni. Tehát azért annál ez nem egy ilyen rögtönzött műfaj. De most már itt maradok a végéig. Az élőműsornak a varázsa semmivel nem vedhető egybe. Tehát ha belegondolnak abba, hogy én 7 és 8 között csak zenét akartam mutatni, és azt gondoltam, hogy már rég otthon leszek most. Ha azt kérdezik, hogy a Horváth Pétert miért nem tiltom el épp úgy, mint az előző hallgatókat, akkor azért, mert a Horváth Péternek a műsorhoz való pozitív viszonyulása az van annyira erős száll, hogy emiatt ezt nem mondom, mert egyébként az, ami miatt betelefonált, az nagyon, az nagyon, tehát eh, akasztott emberházában most éppen kötéről volt szó. Tudom, ez a mondás nem így van, de ez nagyon, ez nagyon illetlen volt. És ezt már nem lehet sajnos uh, kitörölni. Aki hallotta, azt látta a kötelet. 061 489 099 és 0636771161. 3677 1161. nagyjából még 8 percen, inkább 7 percen keresztül. Keressek valami zenét? Jaj. Jaj. Mondja édesem! Berakott az Origo egy olyan filmkritikát, amit nem egyeztetett az Origo filmmesekkel, akik írták a filmkritikát, egy, és ráadásul egy olyan hangvételű cikket, amivel ők nem értenek egyet, és az egész filmklub fölmondott. Hát jelentek, akik a filmkritikákat írták. Egy melyik film írták valami popcorn, nem tudom. Tehát valami új. Tehát. A 16. helyen van a, az origónak jelleg a. a, a... Nem, az, az, az egy, az egy nem, az egy komment volt. Az egy komment volt. Az egy komment volt. Szívesen! Látják, kívül belül telefon vagyok. Jajjaj. Még öt perc. Azt hittem, hogy valaki jelentkezik. Mert ő szakmabelé volt, aki telefonált, hogy elmondja ő a gyázbeszédet. De <köszön> innen maradtunk tőle. 0 6, egy 4, és 61, nagyjából még négy és fél percen keresztül. <Sessz> <Sessz> Ez a zárószám. Ez egyébként inkább nyitó szám lehetett volna. Ennek aztán van svungia. A <Sessz> Well, this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid. I can hotwire by an ignition light. Some kind of star. Just a poor boy. In a rich man's car. So I whisper to the engine. And flick on the lights. And we drive into the night. You appreciate me dancing to Mi gyerekek, te gyidei ponok telefonodra szív. Expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade.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 Said the phone. I'm just a prisoner of love, I was here from the night, you should dancing, you should be dancing. Oh, the tonight. smell of the leather always sides my imagination, and I picture myself in some different situations. I'm a company director, two kids and a wife.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 You said I'm the phone, I'm just the prisoner of love I was here from the night You me dancing, you should be dancing tonight So here I am In a stolen car at a traffic light They go from red to green So I just drive One day we could It's what you said on the phone I'm just a prisoner of love Always here from the light Take me dancing You should me dancing tonight You should dancing tonight I've been all on my own You promised one day we could It's what you said on the phone I'm just a prisoner of love Always here from the light Take me dancing You shake me dancing tonight. You shake me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one thing we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the night. Shake me dancing. You shake me dancing tonight. Azért annyit engedjenek meg így a műsor végén, hogy Bordács Bálint nevét azért egy életre jegyezzék meg. Kóla, popcorn és migráns propaganda, aki egy személyben elérte, hogy az origó filmes munkatársai felmondjanak. Gratulálok neki is, és mindazoknak, akiknek ehhez az abszolút szakmaiatlan ugyanokkor politikához nagyon is viszonyt érző döntésnek köze van. Gratulálok sok szeretettel! Döröpontfialajonas kukat gmail.com